Március 22-e egy a pontos idő 5 perc elmúlott reggel, 7 óra. Ez a keyfej a G, minden. Sütik a nap, ebből pluszok lesznek, hogy nagyon sok az nem valószínű, de több, mint tegnap. Jó reggelt, tisztel! Aludtam, hát nem tudom 4 kettő óta A szoba sarkait Meg a bárányokat számolom Nyolc óra után Györgyjevics Benedekkel, fél kilenc után Wintermantel Zsoltal Kilenc után Ugi Attilával beszélgetek Fél tízkor hazamegyek 53 percen keresztül vagy hallgatok, vagy önöket hallgatom, vagy zenét adok közre, vagy csönd lesz. Kiavatlansághoz képest egészen jó kondícióban vagyok, valószínűleg majd estére romlik el a helyzet, Krista. Konfliktus közöttünk állítólag én sohasem sem el olyan színházi előadásokra, amelyekre űvvesz jegyet. Igaz, hogy erre ma együtt vettük jegyet. Big Színház Hamlet. És kétségtelen, hogy keressem azokat az indokokat, hogy ne kelljen elmennem színházba, és későnért véget. Rosszul aludtam. A péntek a legrosszabb napom. Segítsenek a bombázó tisztnek 061-489-099 és 063677-161. Küldtem ennek egy linket, vagy, vagy volt rá ideje megnézni, vagy nem, ez a Migration Aid-nek a, a 45 perces sajtótájékoztatója nem tudom, mennyire ismeri a történet. T -t Többen elküldték, ez már, ez már túl van azon a határon, amivel én tudok valamit kezdeni. Azt tapasztaltam, hogy valami nem stimmel, mindenki azt mondja, hogy valami nem stimmel, mindenki másban találja a nem stimmelést. Nem, nem, az inger mert elérte, de a feldúlgozatsági szintje alatta van a 10%-nak. Én azon, leginkább abban vagyok tanástalan, és ahogy ön mondani szokta, ez rólam szól, hogy ez most egy 12 egy tucat sztori, vagy valami más. És, és nem, nem tudok vele mit kezdeni. Ugye első lendületre, mikor először végignéztem, akkor első hebületben elküldtem önnek, mert azt gondoltam, hogy... Nem volt egyedül, tehát nagyon meg vagyok tisztelve mások által. Lassan a családi asztalnál nekem jut majd máshol is a fűhely, de nem tudok eleget tenni néhány elvárásnak. Világos. Jó, hát akkor ennyi a történet. Még, még, még mindig nem jutottam sehova az ügyben, hogy akkor ez most zákson még egy történet a sok mellett, vagy ez valami minőségében valami más... Ennyi. Akkor ő se tudja, én se tudom, rágódom majd egy kicsit rajta. Vagy megfűzöm a döntést vagy így marad. Jó rágódást! 0614890999 és 06 valamit tud ez a történet, mert tegnap legalább négyen megtaláltak vele, és minden négyen megkérdezték tőlem, hogy én mit szólok hozzá, ami nagyon megtisztelő, mert ez majdnem olyan, mintha egy ilyen előkóstoló lennék, és utána jönnek majd a nagy emberek, akik már azt követően fognak belekezdeni, hogy én túléltem a történetet. Elnézést kérek! Ha nem is teltem meg, de közel vagyok a megteléshez. Ahogy az angol mondja, full Sütik a nap, gondolom, hogy nulla fok lehet, fenn a hegye mínusz háromból indultam, tehát azért még mindig hideg van reggel. Fenn a hegye még mindig van hó, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hogy néz ki a hó. Hó is lehet vele, hasra esni is lehet rajta. Szerintem a jövő hétre már nem nagyon marad belőle, aki akar találkozni még havval, az a hét végén menjen el dobogókőre, zircre, kékes tetőre. Ittáldás. Még három zugló tévé, még két nagyon messzire jött ember, az egyik mindjárt a jövő héten kedden, 27-én kedden, tehát este fél nyolc órától az Aquarium Klub volt lokáljában bakácsal Filipovval, önökkel is felteltően velem. A TV-ben Zoltánnal is felkezdhetnek majd meg. A mai felvételt az nagyon szégyellem, mert miközben Gürgős Zoltán egy rendkívül érdekes vendég volt. A fáradtságomban sikerült megkérdeznem tőle, hogy a tulajdonjog az hány évig tart. És ez már a fáradtságnak olyan foka és a hülyeségnek olyan megnyilvánulása, amin egész este nem tudtam túl tenni magam. 418 van, bármire reagálok, és semmire se. 0614890999 és 0636771161. Az a nagy átfogó izé, amit megígértem, az, az április 8 ával végződő hétel lesz. Április 15-én mindjárt fogom magam és elutazom, úgyhogy az azt követő hétem egyedül pénteken leszek. Egyre többet fogok távol tüntetni. A nyári létezés még nem teljesen kikristályosodott. Két verzió van, az egyik, hogy ritkán, a másik pedig, hogy egyáltalán nem. A nyár az valamikor június én tehát nagyjából az iskolai befejezésével kezdődik, függetlenül attól, hogy az én lányom már a szó hagyományos értelmében akkor nem lesz iskolás. Vagy legalábbis nagyon remélem. Swan, swan, hurrah, we are all free now. A most következő két számhobból a Krisztinának szól engesztelésül, vagy bárki másnak, de nekik nem engesztelésül. Az engesztelés nem egy jó szó, de hát az ember szívküldi szívnek szívesen, és hogy eszembe jött a Naiman, aki csinálja ezt a hétfő, délutáni műsor szinte minden nap. Jó jó, reggelátét, hát kettőt szeretnék mondani, az egyik az, hogy az alig küldikednek ezt sokan szerint ez a migráció tájékoztatom, mert Zsuház Zsuzsannál, hogy jó egy évig nagyon sokat beszélgetszél, és jónap kíváncsiak a véleményedre, hogy mi a helyzet ezzel, én sem tudom. A másik, hogy nem is azt akartam kérdezni tegnap a, a zuglottéről, amit kérdeztem, csak annyira belelendültetek, annyira baromi jól beszélgetek, hogy el is felejtettem. Hogy én a gőgös Zoltán az elején ugye ma hogy hogy egy interjuma lesz. És arra lette volna kíváncsi, hogy megkérdezte, de hogy a, a gővös, én úgy látom, hogy baromira meg van sértődő, hogy a karácsonynak az átnyék formányától őt kihagyták, mint mezőgazdaság a foglalkozó. Nem kérdeztük internet. meg, és nem tűnt sértődött meg. Én ott le van, nem oké, ott, ott látom a sajtótájk ott, ott, ott látom az arcát. Na Lehet. jó, akkor mindegy. Oké, köszönöm. Whiskey is water, the water is wine Johnny Reb, Johnny Reb What's the price of heroes? Six and one half, dozen the other Tell that to captain's mother Hey captain, don't you wanna buy some bone cheese? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialá fia úr! Uh, majd eldönti, hogy ez belefér a mindenre reagálokba, vagy semmire reagálokba. Uh, csak azon gondolkodtam tegnap, hogy milyen vittes helyzetű lenne ez a Közép-Európa. Uh, tegnap uh, vagy ma fog uh, hivatalban lépni az új szlovák kormány, ugye az előző szlovák kormány azért bukott, mert állítólagos. Olasz maffia kapcsolatokkal hozták szóba őket. ez képest az új kormányfőt úgy fogják hívni, hogy Peter Pelegrini. Csak amikor meghallottam. Igen, csak, csak tudom, hogy nem tetszik az esküt, mert hogy a KISZKA nem fogadta el a kormány összetételét. Amit... Akkor ő jobban képpen van. Akkor, hát, amit... akkor csak van valami korrekciós mechanizmus középeurópában. Hát, korrekciós mechanizmus, azt nem tudom. Egyébként ez egy érdekes kérdés. Tehát eszembe jutott, hogy ez például Magyarországon is így lenne, de nem akarnék olyan hülyeséget. Jó, legalább, igen. A gödöstől is ö, hülyeséget kérdeztem, tehát legalább nem állítottam, amikor a tulajdoljogról beszéltem, hogy a magyar köztársasági elnöknek e tekintetben milyen jogköre van, és ez nálunk hogy van, ezért most nem szeretnék találgatásokba, ö, találgatásokban találgatásokban mit, mit szokott az ember csinálni? Belemerülni, vagy kadalazni, nem tudom. Szóval nem. De nincs egyelőre új szlovák kormány. Van viszont még egy Áriába honpolálnak. Igen, jó reggelt! Ahó! Halló! Figyelek! É, jó reggelt! Önnek a is! Mi a... véleménye arról, hogy Júniusban lesz a műpában egy King Crimson koncert? Az, És... Az, hogy nincs rájegy! Há igen, na de ezzel kapcsolatban, hogy állítólag fél nap alatt tarták a égyeket. Ez így van! 2-3 nap múlva tudtam meg, és én erről már beszéltem ilyen, igen, hát külföldi, maradt, külföldi? Hogy, hogy külföldi szájtokon 60-80 ezer forintért lehet rá jegyet venni hát ez nem ilyen valahol nem. Hát, ilyen gyüz... nem hát, ez mint a viagógó, hát nézze a, a, az a kérdés hogy a, hogyha van iránt a kereslet akkor minne lehetne megvenni hát, érti? hát, hogyha... hát csak hát azért, hogy ugye oda befér most nem akarunk kérségetni, hogy 2000 ember Annyi nem, de igen, és? 20 forint volt a legdrágább egyébként. Valószínűleg ezek rácsapnak a jegyekre, és kizárják a magyarokat abból, hogy meg jegyet vegyenek. Azt nem tudom, azt nem tudom, tehát hogy milyen számban jut egy ilyen internetes oldal, vagy bármilyen szervezet jegyhez, azt nem tudom. Én a magam részéről szubjektíve, de a lényegét tekintve azt tudom önnek mondani, hogy a hír felkeltette az érdeklődésemet, Megnéztem, hogy van-e jegy, de egyáltalán nem voltam csalódott. Én voltam Robert Frippen, én voltam Tony Levinen, én voltam egy csomón, ami olyan izé volt, ez lehet, hogy fantasztikus lesz, nem akarok King Crimsonra menni a műpába. Aha. Tehát érti, eh, ahogy a Lenin ne lépjen fel a Petőfi csarnokban, úgy a King Crimson az ne lépjen fel nekem a műpában, és ha betolják a Robert Frippet, mint a Robert Wyatt-et, de hát a Robert Wyatt az ugye egyébként se nagyon szaladozott korábban se, szóval nem tudom, rockkoncert izében, hát, uh... műpában nem. A honkolát elviszem a Bobby megferírra a kongresszusiba, mert, mert az, a, ahhoz ezt találják ki. Oda lehet, hogy ez való, de szerintem a Bobby megferír se oda való. Ezen kívül pedig nem éreztem csalódást, hogy, hogy elkeltek a jegyek. Hát nekem van egy szervételem, egy azt talaj vagy talaj előtti. Hát három órás, fantasztikusan, fantasztikusan. Jóta égé nem vagyok vagy hát, rajongó, de ez alapján elmentem volna. Tegnap volt egyébként egy Snedberger koncert, Budapest koncert, ahol a Joe McLaughlin gitárversenyét is előadták. Nagyon jó volt. Nem volt bele egészen. Bár állítható, arra is eladtak minden egyet. Örülök neki, hogy volt egy ilyen élményben része. Én erre a James Blood Ölmerre se fogok elmenni. Terepelén megkérdeztem a honpalát, hogy akarunk április 6-án Uh, Damien koncertre menni, és azt mondta, hogy nem. Nekem a színházba kéne mennem, de nem akaródzik. Nem akarásnak meg nyögés a vége. A 7-es perc múlva lesz, fél 8, 06, 1, 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 06, bármilyen ügyben. Szerelmi bárhat a senkinek sincs, amit meg akarna osztani velem, hogy Jancsi bácsi mi szól hozzá? Már azt küldetek Jancsi bácsi, meg szüntem karcsi bácsi lenni. Jöreged! Jöreged! Szerelmi mentesen. Nekem a kedvenc tantárgyam a történelem volt, diáként nagyon szerettem, és soha nem értettem, hogy Zápolyi János hogy nem érhetett oda, hogy nem érte fel, hogy Mohácsra oda kell érnie. És mostani, az elmúlt hetekben kezdem megérteni, nem voltam ott soha múltban, de most már kezdem megérteni, hogy mik játszódhatnak le emberekbe. Ahogyan az ellenzék nem tudja felmérni a azt a nagy lehetőséget, amit kapott a kezébe, most már én megértem, hogy mind mehetett keresztül. Merész párhuzam, de nem mernék hozzászólni. Pont, Most ki kell csalogatni az egyes CD-ből a cd -t. ez nem egy könnyű feladat, pedig mondjuk ezt az áriemet, ezt nem szeretném tovább hallgatni. Kopogtatást hallanak, az nem harkáit, megpróbál az egyes CD-ből kijött. Egy nálam sokkal fiatalabb emberrel vitába keveredtem, és a vitának az volt a lényege, hogyha önök kapnak egy e-mailt, akkor mennyi időn belül kell arra az önök véleménye szerint válaszolni? Persze le kéne írni, miről van szó az e-mailben, meg milyen a viszony, illetve hogyha valakit felhívnak fél hatkor délután, és mostanáig nem hívják vissza, akkor ez barátságos vagy barátságtalan gesztusnak veszik, de... Nem fogok túlzott értelmezési tartományt fűzni hozzá, csak úgy gondoltam, hogy hát, ha a fiatalember is hallgatja ezt a műsort, és a válaszokból bármilyen következtetést le tud vonni. Kérdésem nem váltott ki nagy érdeklődést. Ellenszenvvel irántam viseltetők számára ez a kérdésem sem választott ki, vagy váltott ki nagy érdeklődést. in a Ha nem telefonálnak, akkor most zongorázom egy kicsit. Húgi milyen koncertre megy, amilyen koncertre most úgy tűnik, hogy én nem fogok menni, James Blood-ölmert hallják. Ezek mind-mind arra valók, hogy bármiről beszélgessünk, vagy bármiről ne beszélgessünk. Nagyon sütik kint a nap. 6 perccel, a mások órán már 7 perccel múlott fél 8, 06148 90999 és 0636771161 8 óra után György Javis Beredekkel, fél 9 után Mintermantel Zsolta, 9 óra után Ugi Attilával beszélgetek, fél 10 kor hazamegyek Minden a kísérleti műsor minden nap utolsó adás, figyelek a van mire CD-hez nyúltam, az egyes helyet a kettes nyomtam meg, elnézést kérek. Most tapasztalni fogják, hogy mennyi idő alatt áll be az egyes CD-hez a kettes. Még nem? Még mindig nem? És még mindig nem? Most igen. 8 8 és 0 Ma a 2018. március 22. egy csütörtök van és 4 perc múlva lesz 318. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 27-én, kedden este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. 27-én tehát kedden este fél nyolctól Bakáccsal Filipovval önökkel és felteltően velem utolsó előtti alkalom, ne hagyják ki. Kivételesen ebből a comfortable numbból ennyi is elég. Ilyet is ritkán mondok. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray To a brighter summer day When I kissed you And called you sweetheart Sing it, Do the chairs in your parlor Seem empty and bare Do you gaze at your bald head And wish you had hair? <laughs> Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome too? Okay. Thank you. Well, we got that out of the way. Now we can go on with the show. Hello? <laughs> what? Oh yeah, yeah. There's about 26 others. And I forgot. Let's see. <clears throat> punt. We'll punt. is what we'll do. When you're weary Feeling small When tears are in Your eyes I will dry them on I'm on your side Oh, when time gets rough And friends just can be found Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down You're down and out When you're on the street When evening falls, so hard, I will comfort you I'm I'm Elvis Presley eh, kapcsán eszembe ütött, hogy 15 évesen még eh, odaadóan megállam, hogy volt egy francia tanárom, aki több volt, mint francia tanár. Mindenre, mindenre felkészített igazából, amikor én szerettem szeret, volna. Szóval szóba kellett Elvis Presley, és 15 évesen azt mondtam, hogy milyen hülyegy csávó volt, hogy ekkora tehetsége 45-esettől egyébként neki nyílt a magát. És akkor rám nézett a tanár, és azt mondta, hogy tudod, minnyáján meg fogunk halni, és nem voltunk elviszpesszítő. <gül> Úgyhogy csak annyit akartam. Csókolak. Say silver girl. sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. 'm change Alguta József vagyok. Hát ettől az előbbi mondattól a hideg kirázott, hogy mindannyian meghalunk, és nem voltunk elviszteslik. Hát szóval, hihetetlen mondat tiszteletem annak a francia tanárnak. Nagyon jó esettet van. 2018. március 22. egy csütörtök lesz, de soha többet nem lesz 8 perc múlva 8 óra. Hét süt a nap. Gondolom, hogy még nincs túl meleg, de már a nulla fölött lehetünk. Kékestetőn gondolom még fagy. 27. én kedden este fél 8 órától nagyon messziről jött ember lesz ebben a fél évben, ha minden igaz. Ez az utolsó előtti alkalom, nagyon messzire jött ember, akvárium klub volt lokál, Bakács Filipov önökés feltehetően, én a belépés díjtalom. Úgynevezett kampányüzemmódban, még a választások előtt a maival együtt, tíz a maival nélkül még kilenc műsor, Kampány utáni héttel együtt 15, a mai nélkül 14 műsor. 099 és 0636771161 bármilyen témában. neked civil rádiónak érdekel a kormánybuktatás? Nem. És Piala úrna? Nem. vagy természetesen csak a második kérdésre tudok saját magam nevében beszélni, mondván, hogy az elsőre nem voltam felhatalmazva itt, ezt vegyük találgatásnak. De vállalom az ezzel együtt járó konzekvenciákat. egy és egy. Jó, hogy Tartozom még egy visszahívással a Miklósnak, akivel régen találkoztam, és abban maradtunk, hogy ezen a héten telefonálni fogunk. És hétfőn olyan pontosan telefonált a titkársága, hogy ma csütörtök van, és még nem hívtam vissza. Illetek egyszer már visszahívtam, és azt mondtam, hogy kedden vagy szerdán jelentkezem. Ugye a mai napon mindenféleképpen föl fogom hívni. Én nagyon bírom, hogyha valaki pontos, és nagyon nem bírom, hogyha egyébként ebben kapcsolatban megjegyzéseket teszek, és aztán én kezdek el ezen az ösvényen járni. Ugye ott valahol már nagyon közelben jár néhány intézménynek az átadása, ezt ugye jól sejtem. Így van, ugye az állatkert keretében azért számos megújuló intézmény keletkezik és jön létre, ugye a legtöbb szó talán a biodomról esik, hát Az még nem fog ide tartozni. Mégsem ez van, mégsem ez van első fázisban, így van, hanem egy ö, fantasztikus gyermekvilággal nyitja meg majd a kapuit az állatkert, de semmiképpen nem szeretném elvenni miniszteri biztos úrnak a kenyerét, úgyhogy azt gondolom, hogy ő biztosan hát hát ő, ő a saját kenyerése fogja tudni jól elmondani, hiszen oda majd valószínűleg, illetve nem valószínűleg biztosan el kell menni, mint ahogy ugye én kaptam tegnap tőled egy vagy elmondott, hogy ennek mi a műfaja ugye ezek, ez egy egészen gyönyörű kiállítású izé, a lendő városligetről, és az ember kivelni tudja azt, hogy amikor tényleg megvalósul ez a projekt, akkor még ennél is sokkal külön legyen mondván, hogy ez nem háromdimenziós. dimenziós. is Benedekkel beszélgetek, aki távol létével tünteted, de a félvilágot körbejártad, vagy hogyha felét nem is, de azért hány kilométer van most a szárnyaidban? Hát ezt nehezen tudom megmondani, Sont. jó pár ezer. Igen, igen, igen. És pontok, azok is vannak, vagy nem mindegyik után vannak pontok? Hogy van ez? <híls> Nem gyűjtöttem olyan közönösebben pontokat. Nem ez volt De van ez még egyáltalán? Nagyon jó kérdés, nem tudom őszintén szólva. Tehát a tankolásaim után sem pontokat. Igen, ezt én sem nagyon teszem. Igen, Igen. volt ennek egy hosszú története, van most nem jönnék elő. De hogy a nyelven még időben ki tudjam venni a hátsó részedből, kezdjük a Városlegeti Múzeumraktár Hirtelen drágább lett bő 4 milliárd forinttal című fejezettel amelyel Kovács Gábor a zoom.hu-n e, örvendeztetett meg bennünket. Nem mintha ez titok lett volna, de ezeket ugye különböző közlönyökből és egyéb dolgokból bányásszák ki. És tulajdonképpen az is kérdés lehet, hogy vajon e, ezt miért nem maga a cég teszi közzé, bár azt is mondhatod erre, hogy a cég teszi közzé, hiszen ez megjelenik a magyar közlönyben vagy bárhol máshol, akkor végül is ez nem titok. De aztán ugye jönnek a találgatások, megjönnek a feltételezések. Ugye ez arról szól, hogy 12 milliárd forintról 16,1 milliárd forintra drágult a Városliget szélén felépítendő múzeumraktár kivitelezésének ára, derült ki az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetményről. A drágulás indoklása szokásos előre nem látható ami jelen esetben gyenge áram és épület automatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések képítésének szükségesé válását takarja, az építkezés drágulása írja később Kovács Gábor, annyiban nem meglepő, hogy a tervezés ára már 2017 végén két lépésben fölment 550 millió forintról 635 millió forintra, és azt írja végül, illetve egyebek közt Kovács Gábor, ha jól mondom a nevét ebben a cikkben hogy a ligetfejlesztését koordináló városliget ZRT-nél, illetve a kormányban menetközben találták ki, hogy milyen intézmények költöznek be, majd az OMRK-ba ez ugye ennek az intézménynek a mozaik neve. Ezért menet <coughs> kellett módosítani a terveket, ami nyilván a megbízás drágulásával járt, illetve a módosított terveknek megfelelően a kivitelezővel kötött szerződést, ami megint csak a megbízás drágulásával járt saját szavaiddal. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, amiről beszélgetünk. Egyfelől ugye az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központtal az egyik legizgalmasabb projektel, itt a liget környékén, ami a legkevesebb szó esik róla, hiszen nem a történelmi városligetben, hanem annak a határán, a Szabolcs utcai kórház területén valósul meg. Ugye ez a múzeumi szakma tényleg hihetetlenül várta, hiszen 350 ezer felbecsülhetetlen értékű műtárgy az, ami itt helyet kap ebben a raktárban, ugye ez a Szépművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum háttérintézményeként fog funkcionálni, és nem csak raktárként kerülnek ide a műtárgyak, hanem egy 21. századi restaurátorközpont épül ide, ahol azt gondolom, hogy tényleg kiváló körülmények között lehet ezeket a műtárgyakat felújítani. Én nem vagyok politikus, én alapvetően ingatlan fejlesztő vagyok, de van olyan műket belülként. itt szemlélődve azt látom, hogy az utóbbi időben mint hogyha a politika terepe az elsősorban a politikusokról a média irányába sodródna át, valami ilyesmi történik itt is, tehát a szavak, amiket fölsoroltál az előbb a, az OMRRK kapcsán, azok közül vannak olyanok, amik az igazság átfedést mutatnak, de azért relatív kevés. Tehát a következő a helyzet ezzel kapcsolatban. Semmilyen váratlan esemény nem történt, ugye ez egy eleve, amiről beszélgetünk, és ez jól mutatja a, a cikknek a, a hitelességét, ez egy 2017 uh, nyár vége ősz elei esemény. Ekkor történt szerződés, módosítás egyébként a kivitelezés végző strabakkal. Hogy ezt egészen pontosan miért 2018 április uh, áprilisát megelőzően uh, rángatják elő és veszik elő ezt a kérdést, és valamiféle nóvumként vagy revelációként tárgyalják, nem tisztán megítélni, de azt gondolom, hogy a hallgatók tisztállátása ebben mondjuk egészen biztosan megvan. Tehát semmiféle újdonság nem történt ebben a dologban. Az eredeti koncepció az volt, ez egy anélkül, hogy túl mélyre az ingatlan fejlesztés rejtelmeibe, az érdemes elmondani, hogy vannak olyan technológiai fázisok, és ilyen kifejezetten a gyenge áramú rendszereknek a telepítése, ezt már a szóval is lehet érezni, különböző finom mechanikai dolgokról van szó, amiket a Beruházó a legritkább esetben szeret a generál kivitelezőre bízni. Ugyanis ez egy tipikusan olyan technológiai kérdés, amit azok a generál kivitelezők, akik fantasztikusan tudnak, és most nagyon leegyszerűsítő képekkel élek, de fontos a részleteket érteni, remekül tudnak téglát rakni egymásra, és egyébként darut is kiválóan kezelnek, azok nem minden esetben tudnak egészen finom informatikai rendszereket telepíteni, és ami ennél sokkal nehezebb és az inkább egy üzleti kérdés. Az pedig az, hogy ugye itt a, a, amikor egy közbeszerzésbe kiírásra kerülnek a pontos technológiai meghatározás, hogy nekem mondjuk ilyen lift vezérlésre vagy olyan ö, tűzvédelmi rendszere van szükségem, akkor ugye én nem nevezek és nem is nevezhetek meg egészen konkrét gyártmány szintet én azt mondhatom, hogy ilyen vagy ezzel egyenértékű termék, és ez um, azok a kivitelezők, akik kiviteleznek, elő, előszeretettel nézik, látják ezt valamiféle profit centrumnak, ahol egy sokkal gyengébb minőséget építenek be, ami elméletileg tudja azt a technológiát, de gyakorlatilag nem tudja ezt a technológiát. Mik? további kérdések. Az egyik az, hogy még én sem voltam, és valószínűleg még rajtam kívül sokan mások azon a kiránduláson, amit most meg lehet tenni a román csarnokban, az március 15-étől nyílt meg a nagy nyilvánosság számára, és végre egy olyan dolog, amielőtt mindenki, ez így egyet a világállagában, és amit én tapasztaltam, hogy ezt régen mondták, levet kalappal áll. Ennek a látogathatósági idejét te fújott kívülről, vagy nem? április kettő az utolsó napja, amikor ezt uh, pótolni tudod most rövid távon, és utána uh, október 25-től lehet... És hánytól lehet hányig? Ismét. Hánytól hányig? Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom, hogy napközben egész pontosan mikor van nyitva, de ez a Szép Művészeti Múzeumnak a honlapján egyébként elérhető információ. Pénzért, pénz nélkül tudod. Ez egy teljesen ingyenes dolog, ugye itt a, a következőről van szó, hogy a szépművészeti múzeum megújítása az az egyik legel, legelőrébb járó projektelem itt a liget megújításán belül. Ugye ennek is a, a központi eleme az a román csarnok megújítása, ez több mint 70 évig volt zárva, nem volt látogatható a múzeumnak ez a része. Ez egy közel valamivel több mint 2000 négyzetméteres elképesztően impozáns csarnok, ami még a háborúban kapott találatot, és méltatlan módon ugye raktárként funkcionált az elmúlt időben. Itt gipszgyűjtemény volt megtalálható, ez az a gipszgyűjtemény, ami egyébként Komáromba költözik, ami ugye szintén a liget keretén belül kerül felújításra. Itt több mint 70 restaurátor dolgozott, valami félelmetes munkát végeztek, és úgy ítélte meg bánfőigazgató úr, és azt gondolom, hogy aki ott járt, az helyesli ezt a döntést, hogy ez egy olyan impresszív dolog önmagában a román csarnok megújítása, amit érdemes elválasztani a szépművészeti újranyításától, és érdemes már a maga valójában most megmutatni, egy egészen rendkívüli módon március 15 -e és április 2 -a között ez egy látogatható ingyenes élmény azt gondolom mindenkinek, aki elmecs. hogy aztán a Szép Művészeti Múzeum becsukja a kapuit, elkezdődik a megújult állandó kiállítások az installációja, és október 25-én pedig ez a hazai múzeumi palettáron erősen hiányzó kínálat ismét megjelenjen, és a Szép Művészeti Múzeum is látogathatóvá váljon. Október 25 október 25-e a Van egy pozitív e, ilyen e, oda-vissza az Ubrecki Dáviddal, e, aki látszólag kritikát mond, de aztán menet közben maga is azt mondja, hogy itt csak a felületes szemlélő gondolja, hogy oktalan pusztítás zajlik az Olaf Palme házban. Valójában egy teljesen átgondolt műemléki rekonstrukció zajlik, aminek a pozitív végéhez a Városliget ZRT által mellékelt levelet is rakja, valamint rendelkezésre állnak fényképek, ami annak egy jó példája lehet már amennyiben jó példa, hiszen én ezt építészetének nem tudom megítélni, csak a Zubreckiben való bizodalmam szól emellett, hogy miközben az ember látszólag ijesztő fényképeket lát, és az arról szól, hogy mit, hogyan túlnak szét, az egyébként a rekonstrukciónak lehet a része is. Ez ízben, ugye az egy nagyon hányatott sorsú épületben, pedig egy egyébként egy fantasztikus uh, ékszerdobot. Évek óta uh, keresi a megfelelő funkcióját, egészen fontosan egyébként a megépítése óta. Ugye eredetileg műcsarnoknak épült még uh, az Olofányház, ami már a megúj, megépítés pillanatában is uh, kicsi volt. Úgyhogy gyakorlatilag onnantól kezdve tényleg egy viharossorsú épületről beszélgetünk, ami az elmúlt évtizedekben számtalan toltozáson, fortozáson ment keresztül. Volt idő, amikor azt gondolták, hogy talán úgy könnyebb lesz neki funkciót találni, hogy ebbe újabb födémeket raknak, újabb szinteket raknak vele. Úgyhogy egészen méltatlan állapotba került az épület, tehát tényleg olyan tetőtéri irodákat alakítottak ki, tehát az eredeti funkcióját nem tudta, nem tudta betölteni. A Liget projekt keretében feladatot kaptuk a kormánytól az Olof és is a teljes műemléki megújítását. Én tényleg egy végtelenül üzgalmas projektről van szó, és valóban értem egyébként a szénképek alapján az aggodalmat. Tehát én magam is, amikor ott kintjártam a területen legutóbb, most már nem, mert most már az építési munkálatok zajlanak, de amikor a pontási munkálatok befejezésénél ott voltam, akkor tényleg az ember azt látta, amit eddig csak jellemzően tőlünk nyugatra, vagy egy-két speciális hazai ingatlanfejlesztésnél, például a mondom, gyönyörű Eiffel e, ugye a nyugati téren, hogy már csak a falak állnak, a külső falak állnak és belülről e, meg van támasztva. Ez egy teljesen szükséges dolog, Ugye itt a uh, gépészeti megújítás megtörténik, itt a födémeknek a kibontása. Az, az épület az eredeti állapotba kerül helyreállításra, az eredeti tervek alapján kerül helyreállításra. Itt fontos elmondani, hogy az épületnek az egyik ilyen uh, exkluzív uh, tartalma az az, hogy, hogy ez uh, zsolnai kerámiákkal van borítva és díszítve ez az épület, amit egy... Uh, lelkes ö, Olof Pálmeház rajongó, a leeső cserepek nagy részét is megőrizte, úgyhogy tényleg ö, ö, szinte párját ritkic, hogy milyen nagyon kevés ö, porcelánt kell itt ö, pótolni. Ettől még természetesen a restaurátorok számára ez egy óriási munka. 2018 év végére az épület perszerűen el fog készülni, és 2019-ben nyitja meg a kapuit. Ugye ez ö, Olof zárta be az ajtaját, és Millenium házaként fogja megnyitni az ajtaját, és Budapest aranykorát idéző kiállítással, és egy Millenium korabeli uh, kávézóval, illetve korszerű rendezvénytérrel várja majd a látogatókat, ami azt gondolom, hogy a legszembetűnőbb lesz rögtön az épülettel, hogy visszakapja az eredeti orientációját, tehát nem az Olof Pálme sétány felé uh, lévő eredetileg az épület hátulja lesz a, a, a megközelítési pont, hanem a Nemzeti Galéria vagy Petőpi Csarnok irányába mutató oldala homlokzata lesz az, ami a feltáró része lesz ennek az épületnek, és itt egy közvetlen szinergia lesz a tájépítés által ideálmodott rózsakerttel. És itt jutottunk a Liget márciusi számához, amely egy nagyon szép kiadású füzet, az elmúlt napokban, hetekben a közbeszédben örvendetesen, vagy nem örvendetesen, meg rész aláhúzandó, kimaradt a liget, miközben ugye hihetetlen indulatok és hevületek és értelmek, bár azok lettek volna nagyobb számban, nyiladoztak, és csukódta be nap, mint nap itt a kampány hevében. Ezt azért említem, hogy gondolom az számodra azért nem volt nagyon szomorú, még akkor is, hogy nem voltál végig jelen itt Magyarországon, hogy a Liget Project jövője nem volt ebben egy központi téma, miközben, amióta Bekelásztóval beszélgettem, valamikor a 90-es évek második felében arról, hogy egy művészeti alkotásnak mit tesz jót, azóta tudom, hogy azt tesz neki jót, hogyha egy kormányzati perióduson belül kap engedélyt, és egy kormányzati perióduson belül el is készül, mert így van viszonylag nagy biztonságban Magyarországon, ahol van egy országkockázat még minden más országnak, de nálunk viszonylag magas. Az, hogy egyébként... Egy esetleges kormányváltás milyen változást eredményezne ebben. Ebben a mai beszélgetésünkben ebbe nem fogunk belemenni már csak azért sem, mert én nyilvánvalóan azt mondanát, hogy őszintén remélet, hogy semmit se. Nekem egyáltalán nem fűződik érdekem ahhoz, hogy ennek az ellenkezőjét állítsam, külső tekintettel arra, hogy az a logika, amiről be László beszélt el se jó mondta. Egy hallgató be, nem sok a 8 óra, előtt, és azt kérdezte, hogy a civil rádió érdeke a kormányváltás. Én szándékosan nem kérdeztem vissza, és nem azt mondtam, hogy nem. Aztán utólag rájöttem, hogy a rádió helyett nem nyilatkozhatok, de akkor én ezt gondolom, és azt kérdeztem, hogy nekem érdeke-e a kormányváltás, és azt mondtam, hogy nem, és nem kérdeztem vissza. Az, hogy én egyébként mit szeretnék, és az érdekem, az két teljesen különböző dolog, és az a füzet, amelyhez én tegnap hozzájutottam a ti jó azt nem kampány brossúraként kezelném, és őszintén remélem, hogy bárkinek is a kezébe kerül, és akkor még lesz szó, hogy ez ki mindenkinek a kezébe kerül. Hát, az tényleg egy olyan dolognak a megvalósulását mutatja egyelőre képekben, amely ha megvalósul, akkor utólag azt nem a Fidesznek, vagy a szocialistáknak, vagy bárki másnak fogják tulajdonítani, hanem annak, hogy létrejön egy tér, Eh, amelyet öröm lesz használni és amely öröm lesz a szemnek és öröm lesz a lábnak egyaránt hogyha az ember oda kimegy eh, ez, a, ez a füzet ez ki mindenkihez illetve nem tudom milyennek a műfaja ez ki mindenkihez jut el? ez egy relatív alacsony példányszámba készült tájékoztató ami alapvetően azokat a ö, stakeholdereket a projekt iránt közvetve, vagy közvetlenül érdeklődőket ö, találta meg akik az elmúlt időszakban valami miatt közelebbről vagy távolabbról, de aktívan foglalkoznak a, a Liget projektről. Liget projekt. jól mondod, ez valóban nem kampánycéllal készült, de azért, hogyha nagyon szeretnéd, össze lehet kötni a kettőt egymással, én azt gondolom, hogy ebben a az időszakban, amit most élünk, amikor nagyon szelfokozottak az érzeltések és az érzelmek, és nagyon leegyszerűsítőek sokszor a fogalmazások és az üzenetek, akkor önmagában jól esik, jól eshet a léleknek néha olyan anyagokat is forgatni, ami egy picit szofisztikáltabb, egy picit uh, kevesebb vitát gerjeszt, és ami egy picit több értékről szól, és egy kicsit uh, kevesebb uh, indulatról, úgyhogy... Uh, a fogadtatás is ezt mutatja, azt gondolom, hogy ez a Liget projekt, a maga mesztelen valójában mutatja be, hogy hogyan is, hogyan is néz ki. De a kérdésedre visszatérve, ami azt feszegeti, hogy vajon egy parlamenti cikluson túlmutató fejlesztéseknek milyen sorsa is lehet egyébként Magyarországon. Jó, ez a Városliget project nem áll, tehát ezt négy év alatt, ö, te értesz hozzá, nem én. Ez, hogyha száz kicsit... százalékon üzemelt volna minden, ezt négy év alatt, akkor se lehetett volna megtenni, nem? Így van, Szai, szóval ez, ez egy végtelenül érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy erről érdemes egy kicsit többet beszélgetni. Ö, ugye, én nekem volt szerencsém a Liget projektet megelőzően hatalmas volumenű városi rehabilitáció előkészítésében részt venni, és számtalan nagy volumenű terv jellemezte Magyarországot 2005, 2006, 2007 környékén. Tényleg iga projektek garmadája volt, a látványterveket megismerhettük, van, amelyik kivitelezésbe is indult, például a M1M7 bevezetésnél, van, amelyik csak addig jutott el, hogy a telkeket egyesítették, és van, ami maradt abszolút látványterv szinten. Uh, és ugye a, a válság ezeket a fejlesztéseket elsodorta. És utána egy ennél hosszú diskurzus indult el arról, hogy vajon miért történt ez meg, vajon szükségszerű -e, hogy ezek a nagy léptékű fejlesztések, ezek ne éljenek túl egy, uh, egy, egy, egy válságot. És azt tudom erre mondani, hogy uh, 2005-ben, amikor a magyar uh, demokrácia vagy a rendszerváltástól eltelt idő az 15 év volt, az alatt nem biztos, hogy minden a konjunktúrához szükséges folyamat kellően megcsontosodott, és nagyon nehéz 15 éves track recordból extrapolálni egy 15-20-25 éves életciklusú fejlesztést. De azt akarom mondani, hogy ez nem ismeretlen dolog Magyarországon a nagy fejlesztéseknél, hogy bizony van egy jelentős kockázata, nem csak politikai, hanem gazdasági kockázata is annak, hogy valaki mere négy, nyolc, tíz, tizenkét, tizenöt éves időtávokban gondolkozó komplet városrészrehabilitációkhoz nyúlni. De nem kell nagyon messzire menni, elég csak itt Európa nyugati széléhez, mondjuk a hamburgi HafenCity beruházást, hogyha az ember megnézi, ahol szintén van egy fantasztikus zeneháza, egy fiharmoniai központ, ami az eredeti tervekhez képest négyszer lassabban, nyolcsor annyi pénzből épült meg. Én most nem bizonyítványokat akarok magyarázni, csak az a helyzet, hogy még Németországban is nagyon nehéz egy teljes doktország. Jó, de arra a kérdésre tudsz nekem válaszolni, hogyha minden optimális, tehát ha laboratóriumi körülmények vannak, amelyek nem léteznek, akkor egy ilyennek mennyi a, a, a létrehozási periódusod? Egy teljes város, a teljes városliget megújítása? Igen, igen. igen tehát az, Én ami azt... lesz. Én, én, azt gondolom, én azt gondolom, hogy, hogy közel annyi, amennyi a idő alatt megvalósult. Tehát nem, nem, nem tudom értelmezni a laboratóriumi körülmények kérdést, mert az folyamatoknak ugyanúgy végig kell menni a tervezés folyamatok ugyanis végig kell menni. A, a laboratómi körülmények azok arra vonatkoznak, hogy egy engedélyezés, engedélyezési folyamatban senki nem avatkozik be. Minden úgy alakul, ahogy tervezik, senki se felelbe, senki se e, akasztja meg a folyamatot, ami nem azt jelenti, hogy én most ki akarom iktatni mindazokat, akik egyébként a közelmúltban és talán a közeljövőben ezt meg fogják tenni. Nem azt kérdezem, hogyha egyébként minden egyenesen halad, és semmi nem jön közbe, akkor ennek mennyi lett volna az ideje, de ebben a formában nem megválaszolható, tudomásul veszem. É, nem megkerülve a kérdést, biztos, hogy valamivel gyorsabb, mint amilyen ütemben most ö, meg tud valósulni. Tehát ez, ez kétségtelen, nyilván vannak olyan tényezők, itt nem lehet megkerülni se a ö, tiltakozásokat, ö, se ö, a, a fizikai térben azok az atrocitások, amik érik a projektet, tehát azért az nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy, ö, egy tereprendezésnél egy nap, ö, 25 kötőjel 50 billenc tud kijönni egy területről, vagy pedig csak 10 tud kijönni, mert minden egyes billencselé lefekszenek, és minden egyes billenc csak rendőri közreműködéssel jöhet ki. Tehát, hogy ez nyilván az árban és az időben is okoz késedelmet. Én azt gondolom, hogy azoknak kell elszámolni a saját lelkiismeretével, akik ezeket az akciókat teszik, úgy nyilván megteszik, és így látják helyesnek. Úgyhogy, de ettől függetlenül azért ez ez fontos kiemelnem, nem releváns léptékű drágulás, és nem a projekt volumenével nézve nem releváns léptékű ö, idő, ami, ö, amiatt, hogy minden egyes engedélyezési eljárás lár, pur, lár megtámadásra került ö, első fokon a kormányhivatalnál, másodfokon a kormányhivatalnál, és utána pedig még a bíróságnál is. Ez természetesen a jogászoknak többlet munkát ad, ez valamennyi késedelmet jelent, de a projekt kiemelt státusza lehetővé teszi azt, hogy azért ezek az eljárások is, még ha megismételtek is, tempóba ugye, az tempóban. Ugye az imprexum az feltüntető, hogy te vagy a felelős kiadó, de a projektvezető Pál Ildikó, illetve Farkas Éva, én nagyjából sejtem, hogy ők ugye nem a szerkesztők, a szó fizikai értelmében. Volt-e ennek a Liget 3-nak szerkesztője? Öm, többen dolgoztak ezen a legtöbben. Oké, okay, többen okay, akkor ezt jól sejtem. Um, ugye szerkesztésileg, aktuálpolitikailag, ami egyébként egy teljesen elmebeteg megközelítés, de Magyarországon ma ez mégsem ritka, igazi trúvái nem tudom, hogy nem igazi trúváj létezik-e, végül is Magy Megyeri Szabolcs főkertésznek a beszerkesztése volt, hiszen Megyeri Szabolcsról köztudomású legalábbis abban a körben, akik gyakrabban foglalkoznak a városlegettel, hogy nem mondható a városliget megújításának odaadó hívének, illetve hogyha ennek van egy fokozata, akkor az valószínűleg alulról veri a hármast. Tehát egyáltalán, hogy egy ilyen kiadványban szerepel annak van jelentősége, és az, amit mond, annak is van jelentősége. Igyekszem gyorsan felolvasni, aztán viszonylag röviden elbúcsúzom tőled. A jövő héten gondolom úgy is folytatjuk, ugye? Így. Oké, akkor olvasom. Ön a szkeptikusok közé tartozott a kezdetek óta a megyéris szabolcs. Igen, Budapesten a fáknak nincs joguk, miközben például a vezetékeknek van ez egy fővárosi probléma. Az összefügg azzal, hogy Budapestnek nincs főkertész, aki a jövőt, koncepciót tervezi, amit aztán egy profi főket végrehajt. A budapesti zöműkben 40-70 éves fák gyökerét átlagosan háromszor átvágták már életük során ennek a területnek, vagy 30 éve nincs igazi gazdája. A fővárosiak azt érték meg, hogyha kellett éppen valahol hely, már vágták is ki a fákat. Ebből adódott egy bizalmi válság, most a ligeten csapódik le, hogy tényleg csak azt vágják ki, ami szakmailag indokol. Bár most a fővárosban elindult egy fa program, nem, fa ültetési program, rosszul olvastam, tehát bár most a fővárosban elindult egy fa ültetési program, ami ígéretes kezdet, de sok lett a szkeptikus. Így ha én kiállnék, akiről tudni lehet, hogy kedvesebb lenne a szívemnek egy épületek nélküli központ, hogy emberek a liget 7000 fájából 1000 tényleg azonnal ki kell vágni, mert baleset vagy nem biztos, hogy elhinnék. Pedig kell, ugye? Kérdés. Egyértelmű. Válasz. Itt erre kell majd figyelnünk a tervezőknek, hogy a száz éves gyönyörű, Plotánú gyökerei ne sérüljenek elindult egy értékes fa átültetése. A cég, amely ezt csinálja a világon, az egyik legjobb, biztosan tükleletesen megvallja hozzáteszem, nem olcsó művelet. Kérdés... A ligatbe épülő új kulturális létesítmények csak meglévő épületek, vagy amúgy is lebetonozott területek helyére kerülhetnek, mi az, amire ön különösen figyelme, figyelmeztet fontosnak tart válasz. Megyeri szabolcs. Én jobban örültem volna, ha használon kívüli épületek helyére parkot építünk, ha egy zöld területen épületeket húzunk fel, akkor a természet önregeneráló képessége sérülhet a ligetben nyáron mindig hűvösebb van, mint a házak között. De a működő intézmények intenzíven hűtik a kiállítót tereiket plusz még az általás felmelegedés is tényező, akkor ez káros a növényzetre. Nézze meg nyár végére, Fák a terek. Ha erre még technikával is ráteszünk egy lapáttal, akkor nagyon intenzív ápolást tudja csak ezt ellensúlyozni. Kérdés. Mi lett a szakmai javaslat, hogy meg tudjuk óvni a liga zöldjét, Megyeri Szabolcs, növelni kell a cserjefelületeket, ki kell tiltani a gépjármi forgalmat, csökkentve a kipufogó gáz mennyiséget, és nagyon profi park gondozási szolgáltatót kell felállítani. Kérdés. Ezek tervben vannak. Különfajta ápolási protokoll is létezik. Válasz. Az helyes. Az üligetben biztosan növekszik majd a látogatók számára, az egyéb infrastruktúra mellett kertészeti szempontból is fel kell készülni. Éppen ezért én meggondolnám, milyen igényes rózsakérteket telepítek. Úgy láttam, van ilyen a tervek között, amihez csak ehhez a vegetációs időszakban napi két ember kell. hogy az történjen, amivel sokszor találkoztam már itthon, hogy megépül valami csoda, aztán az ápolás hiánya miatt hamar le is pukkan. a légetnek szüksége van saját főkertésze, tájépítőre, megfelelő kompetenciával, akkor ez jelenthet szakmai garanciákat. Én azt gondolom, hogy ha csak utólag nem fogja azt mondani, hogy, jelisz, aboncsi, hogy valami egészen más mondott, akkor ez egy nagyon fontos, lépés, egy siker, hogyha nem is egy teljes merszélességgel való odaállás, de minden esetre egy abszolút konstruktív hozzáállásra lehet számítani, vagy lehetett konstatálni Zuló főkertésre részéről, hiszen Megyeri Szabolcs nem egy cím nélküli valaki. Azt gondolom, hogy Megyeri Szabolcs kiváló szakember nyilván ért a zöldhez a zöld gondozásához, ez egy hosszas diskurzus eredménye. Hasonló dolgokat gondolunk a liget fejlesztéséről. Annyi egy negyed mondott, hogy ugye most Kánban mutattuk be a projektet, és megint fantasztikus élmény volt kiszakítani ebből az átpolitizált környezetből, és egy picit szakmai oldalról ránézni, óriási az a, az a rajongás, ami a nemzetközi közösség részéről érkezik a projekt irányába, egy picit hasonló. Ez a megyeri szabolcsos interjú ebben az újságban, hogy azt gondolom, hogy ha kiszakítjuk a Liget projektet abban az átpolitizált kontextusból, ahol ö, ö, van, aki pajsként, van, aki kartként szeretné felmutatni, akkor ez a valóság, amit ö, Főkertész úr elmond erről a kérdésről, erre törekszünk. Tehát ö, bármilyen furcsán hangzik én a magam részéről a Liget projekt vezérigazgatójaként, az egyik első számú ligetvédőnek tartom magam. Abban az esetben, hogyha a liget védelmét a szó szakmai értelmében vesszük, és nem pedig a politikai értelmében. Az a cél, hogy a liget, a méltatlan állapotok megszűnjenek, és a zöld terület is megújuljon, és az intézmények is kellő kulturális tartalommal burkolt felületek helyén létrejöjjenek És a szerint akkor lesz városligetnek főkertésze majd. Ez egy kiváló gondolat egyébként megyeri Szabolcs részéről, személy szerint eddig erről ö, nem gondolkodtam de azt gondolom, hogy ezt érdemes, érdemes fölvenni a, arra a listára, amit az elkövetkező 93 évben, mert ugye 99 évre kaptuk vagyonkezelésbe, 93 évben még a Városligetre vár, egészen biztos önálló parkgondokságot kell létrehozni, és azt, hogy egy önálló főkertészre legyen, ez egy kiváló gondolat, ezt a magam részéről abszolút támogatni tudom. Jövő héten folytatjuk, örülök, hogy itthon vagy. Györgyel is hallották. Szia! Sziasztok! elnézést, hogy bele nyomtam. de biztos benne van az is, hogy 55-kor el kell búcsúznom Wintermantez Zsoltól. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. 8 óra 33 van, így múlik az idő. Lehet? Egy ilyen sportminiszteri állást egy esetleges új kormányban kinézzek önnek, bár ugye egyszerűen nem lehet városvezető, meg sportminiszter. Csak, csak nézem különböző sporteseményeken és sporttal kapcsolatos eseményeken hát önnél aktívabbat, keveset lehet találni, ugye ten Dunaj 2 Antall köszöntésén vitézkedett a szó pozitív értelmében. Igen, igen. Arról nem beszél, igen. vagy azon kevesebb. Bár azt, hogy a is minőségemben tettem, mert hogy házigazdák is voltunk, vagy ilyen tárcservezők, vagy hogy is mondjam, de ennél sokkal fontosabb, hogy, hogy valóban befogadtak maguk közé ezek az újpesti legendák. Két dolgot akarok ezzel kapcsolatban mondani. Ugye az egyik az, hogy ön egy aktív druker, tehát nem arról van szó, hogy csak laboratóriumi körülmények között ismeri ezt. A másik pedig, ami nekem baromira tetszik, 14 éven aluliaknak nem való kurvára tetszik, hogy azért önben és bennem e tekintetben van annyi hasonlóság, hogy ezt azért lehet látni, hogy ön azért értékeli, amikor ilyen legendákkal lehet együtt mutatkozni, és ezt nem a szó snob értelmében, hanem abban az értelmében, ahogy az ember nem tudom, az Elvis Presley-nek is megfogná a zakóját, mondván hogy akkor élete végig elmondhatja, hogy ő megfogta egyszer az Elvis Presley zakóját, amit azért mindenki nem mondhat el magáról. Én eh, 95%-ban igaz, bár én ezeknek a találkozóknak akkor örülök igazán, ha nem készül fotó, és kötetlenül és hosszasan tudom hallgatni a storiaikat és, és beszélgettünk. Ugye minden év végén van egy ilyen találkozó, ami a sarlósban, de meg a borozójában ö, szokott lenni. Összegyűrnek az egykori bűpesti focisták, és akkor ott sztorizgatnak, oda engem most már meghívtak, és szeretettel várnak, és amikor csak tudok elmegyek, sajnos legutóbb nem tudtam, elmenni, de egyébként is sokszor találkozunk ilyen rendezvényeken vagy, vagy, vagy egyéb helyeken és akkor, hát vagy valamikor sajnos ugye e, temetésen de mindegy, tehát a lényeg az az hogy nagyon-nagyon hogy, hogy jó hallgatni meg, ahogy amikor ugye mondja, és Dunai Antis is elmondta, hogy, hogy ugye persze nyilván kell a tehetség, kell a szolgáló, meg, meg, meg, meg minden egyéb, hogy valakiben fotista legyen, de hogy ugye ez egy csapatjáték társak nélkül, ez nem, nem, nem, nem tud működni, és hogy itt valóban, ahogy én látom, hogy mind a mai napig, Szeretettel fordulnak egymáshoz, az egymás köszöntésére eljönnek ezeken a találkozókon ott vannak, és ugyanazzal a barátsággal és tréfával viccelik meg egymás, vagy szólnak bele a beszéd közben is, akár tegnap is így volt számos egy erős pillanat, hogy, hogy tényleg valóban egy összetartó nagyon-nagyon jó csapat volt a szó sport értelmében és emberi értelmében is. Uh, és ugye tegyük hozzá, hogy egy 75. születésnapját ünnepüljék, csak hogy mindenki számára érthető legyen, hogy mi szolgáltatta az apropót. Igen, igen, igen, és ráadásul, ugye, hála Istennek, nagyon, -nagyon jó épségben e és körben, és, és, és nagyon aktív, tehát ugye nem csak uh, ilyenkor találkozunk, hanem tudom, hogy ugye, többször is találkoztunk különböző létesítmények alapkületételén, vagy átadási ünnepségén, mert hogy a a kormánynak a, a, a támogatási programja, a TAO program, illetve az önkormányzat és azt gondolom szerintelenül állíthatom elég komoly ö, ö, ö, ö, ö, ö, odafigyeléssel van ezeken a különböző sportzágot. El, elmerünk itt a véres témákban, ráadásul 55-kor szabadon kell engednem, árulj el, hogy mit feltételez, hogyan fogjuk megalázni Kazakstánt, nem politikai és hadműveleti had, had, had, had értelemben. Hát, megmondom őszintén, nem tudom... Én, Kazaksztán, én... az mekkora a foci hatalom? Nem nekem ezzel kapcsolatban egy tízes skálán egyesre sincsenek ismereteim. Csak azt tudom, hogy Kazaksztán létezik. Hát, állam, állam ugye nem... tart hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a sportszerepetésre, a, a, a sportszidenciálás és az egyéb lehetőségek ott van. Megmondom őszintén, nem tudom és nem is nagyon néztem utána. E, annyira föl sem villanyozott ez a, ez a, ez a dolog most. A tegnapi nap mindent ebben a tekintetben. Nem, én sportszerető emberként, meg nyilván eh, szurkolok, én minden meccsre győzni megyek, tehát akár ott vagyok, akár nem. Akár látom élőben, akár nem. Uh, Ami a hátralévő időben a beszélgetésünk témáját fogja képezni, az ugye... Először is azt kérdezem, hogy amit a HVG, mint a Kern András elkapott, mint levelet, az egy nagy szám, mert én egyébként, de lehet, hogy felszínes vagyok, ezt hollapján az önkormányzatnak, az ön Facebook levelezésében ennek lehetett volna egyébként nyomát találni? Nem, és nem is ennek szántam, ebből alakult egy kis polémia, itt, itt szűk, szűk belkeken belül, mert hogy ez ugye azért került ki a HVG-hoz, mert az egyik jelölt, aki megkapta ezt a levelet tőlem, Sokat magával együtt, mert ugye mindenki megkapta, illetve, bocsánat, nem tudom, hogy mindenki megkapta el, mindenkinek megadtuk a lehetőséget, az átvegye, hogy én a címeket nem kaphattam meg jogszerűen, úgy, hogy én annyit kértem, hogy itt a képviselői irodán értesítsék a jelölteket, hogy van a számukra tőlem egy levél, aki ezt átjön, vagy beküldi a meghatalmazottját, hogy átvegye, az átveszi, aki nem jön be, az nem jön be, akkor ez ebből az élményből kimarad. Ez azért került nyilvánosságra, én nem is szántam ezt egyébként sokkal nagyobb körben nyilvánosnak, mert hogy ez az egyik képviselőjelölt ezt fontosnak gondolta, hogy anélkül, hogy reagálna, elküldene a francba, vagy azt mondaná, hogy ő sok mindennel egyetért, de ezt nem teszi, meg nem ért egyet, nem írja alá. Tehát kapott egy levelet, és azt gondolom, hogy ilyenkor először válaszolni illik. És ha egyébként ezek után még mindig fontosnak gondolja, hogy ezt ki kell vinni a sajtó nyilvánosság elő ám tegye. Ilyen szempontból ez egy magánlevél volt, tehát nem, nem a klasszikus értelében magánlevél, hogy nem a, a, a testvéremnek vagy édesanyjának írtam a levelet, de, de egy személyként neki írtam és nem a nyilvánosságnak szántam, illetve egy személyként az összes jelöltnek. Ez, ez onnantól lett nyilvános, hogy ő ezt fontosnak tartottam úgymond közé tenni, semmi titok nincsen benne. Ő egyébként Molnár Tibor? Igen, igen, igen. Hát jó. Ugye is derül, a, a, a, ugye igen. magát a levelet is közzétették. Uh, én egyetlen nem olvasom föl azt, amit a HVG hozzáfűz, hanem azt olvasom fel, amit ön közzétesz, és gyakorlatilag azt kérdezem, hogy mindaz, ami eltelt azóta, hogy én ezt elküldte 18-án, tehát az olyan nagyon régen, nem volt, négy nap. Uh, uh, ráadásul ugye határidő is van, ami hétfő, az majd a szövegből ki fog derülni, uh, úgyhogy erre még a jövő héten egyszer visszatérünk. Uh, és abban is teljesen igaza van, hogy ahhoz képest, amilyen gyúlékony vannak most a közbeszédben, ahhoz képest ez olyan nagyon nem bizonyult gyúlékonynak, hogy ez miért van, ezt nem akarom elemezni, de tényként megállapítom, magam se azért szólom uh, hozzá is meg és át hogy nagyobb láng a hanem azért, mert mindenről beszéltünk, illetve majdnem mindenről, ami a tudomásonra jutott újpest kapcsán, és ez is oda tartozik. Tisztelt morát Tibor. Most, hogy hét elején lezárult a jelölötte állítás időszakon, mindenki szeretnék gratulálni önnek ahhoz, hogy megszerezte az induláshoz szükséges választói támogatást. Itt egy erősen lokálpatriót a közösség él, írja ön, ragaszkodunk újpestiségünkhöz, kultúránkhoz, hagyományainkhoz, mindahhoz, amelyet Újpestet szeretjük és otthonunknak érezzük. Nem akarjuk, hogy megváltoztassák, nem akarjuk, hogy elvesztenek azok az értékeink, amelyeket megdolgoztunk és amelyek kedvesek számunkra. Polgármesterként arra tettem esküldő, hogy minden körülmények között az újpesti polgárok érdekeit, céljait, szolgálom és képviselem. Felelősség és megtiszteltetés az újpesti közösséget képviselni, bármilyen fórumon folytatja Winter Más itt van a vonalban. Ön is arra kapta meg azok támogatását, akik az ajánlívét, hogy itt az ítélők érdekeit képviselje, védje meg a biztonságukat és családjukat ez felemelő, de különösen nehéz szálladat a mai időben, amikor külső erők akarják alapjaiban megváltoztatni életünket. Újpest már több alkalommal kinyilvánította, hogy nem akar migránsokat beengedni, befogadni sem, átmenetleg sem véglegesen. Polgár meg akarják őrizni Újpestet az újpestiek városának. Ezt a szándékot fejezte ki az önkormányzat korábbi két határozata, amelyeket az újpesti képviselőtestre többsége megszavazott. Ezért az Újpestiek nevében arra kérek minden így önt is, hogy adjon írásos garanciát újpest polgárainak a választások előtt arra, hogy parlamenti képviselőként semmilyen szín alatt nem fog az újpestiek szándékával ellentétes érdekeket képviselni. Arra kérem önt is valamennyi Budapest 11-es választókerületében párcinekben vagy függetlenként indulással jogosult országgyűlési képviselője előtt, hogy írja alá a hivatal hivatali időben az alábbi nyilatkozatot, ezt szintén felolvasom, legkisebb március 26-án hétfőn délután két óráig, hogy mi időben értesíteni tudjuk róla az újpesti választók. És maga a nyilatkozat így szólt, Országgyűlési képviselőjelöként összhangban az Újpesti képviselőtestület korábbi határozataival, kijelentem, hogy amennyiben az országgyűlési választáson akár egyéni indulóként, akár pártlistára országgyűlési mandátumot szerzek, parlamenti munkám során semmilyen körülmények között nem szolgálok idegen érdekeket, nem támogatom sem szóban, sem szavazatommal, a soros Paktum per terv végrehajtását nem támogatom nyilatkozataimmal, felszólalásaimmal és semmilyen feltételekkel nem szavazom meg. A brüsszel által kötelező betelepítési kvótát, másodszor a magyarországi zárkerítés lebontását és a migránsok beengedését, harmadszor az illegális határátlépés büntethetőségének eltörlését, negyedszer egyben utoljára a migránsok befogadására alkalmas átmeneti vagy állandó szálláshelyek létesítését, bevándorlás szervező irodák megnyitását. Vállalom, hogy amennyiben parlamenti képviselő leszek, jelen garancia nyilatkozatokat országgyűlési képviselői eskü is megerősítem. Én valójában ennek a történetnek a genezisét szeretném Öntől meghallgatni, ha ez egyébként önben született meg, de én azt feltételezem, hogy igen, és hogy milyen célt szolgál, az többé-kevésbé kiderül a szövegből, de hogy mennyire talált Ebben egyébként egyetértésre és együttérzésre, akár a képviselőjelöltek révén, akik ki tudja már, milyen számban jelentek meg nyilatkozataikkal, illetőleg a városházán. Úgyhogy én olyan nagyon-nagyon sok mindent nem akarok kérdezni, mert a hallgatók pontosan érzékelik, hogy milyen közegben vagyok. Én nem azt akarom mondani, hogy ez milyen jó írás, én nem azt akarom mondani, hogy ez milyen rossz ötlet. Én most arra vagyok kíváncsi, hogy ezt ön e, miért szülte meg. Különös tekintettel arra, hogy hasonló apropó korábban nem volt, így aztán nagyon Kicsi a valószínűsége, hogy hasonló akció egyébként akciószó idézés értelmében lett volna Újpesten bármilyen országgyűlési választás előtt Újpest polgármestere részéről. Uf, én beszéltem, és most ön jön. Én alapvetően azt gondolom, hogy ketté kell bontani a kérdést, hogy ketté lehet bontani és célszerű is. Az egyik az az, és ez is állandó tárgyat képezi, itt házon belül a szűk baráti vezetői égkörömmel. A, a városházáról beszélt. Igen, igen, igen, igen, de akár tágabban is, akár a családomat, vagy, vagy, vagy a barátaimat is ideértve, hogy, hogy egy városnak, egy városvezetésnek, vagy egy polgármesternek kell-e, kötelező-e, vagy szabad-e egyáltalán országos, és szigorúan nem pártpolitikai, hanem országos közéleti ügyekben megnyilvánulni <hül> adott esetben a, a város Ha itt tartunk, születet. akkor egyébként, csak egy rövid kérdés, az mielőtt, tehát mielőtt ez megszületett volna, ez ügyben a városházán belül ezekkel az emberekkel konzultalt? Természetesen, tehát hogy nekünk van egy vezető értekezetünk minden héten, és az, hogy milyen ügyekkel foglalkozunk, milyen képviselőtestületelő területések lesznek, milyen rendeleteken, milyen akciókon, adott esetben milyen programokon dolgozunk, azokat, azokat végigbeszéljük, sőt most már tematikus vezető is vannak, tehát van a, a szűken uh, irányító, és aztán azonban belül vannak a, a gazdasági témákkal foglalkozó, vagy a kulturális és programtémákkal foglalkozom, úgyhogy azért mondom, hogy ez, ez nem egy, egyik reggel erre ébredtem, és akkor, akkor gyorsan megfogalmaztam ezt a levelet, beszéltünk róla, hogy kell-e fontos-e ilyet csinálni. Egy kis színes, ez, ez, ez, ez, a, ez a, az újpestő önkormányzatiságnak a, a, a hőskorában, vagy kezdeti időszakára volt inkább jellemző, itt az újbesti képviselőtestűben rendszeresen, néha viccesen, néha nagyon komolyan hoztak ilyen elítélték az országgyűlési képviselőt, mert, és akkor az újbesti képviselőtestület hozott egy határozatot, hogy az x szűzszülő országgyűlési képviselőt elítéljük, mert hogy a képviselőtestület megítélése szerint nem jól és nem hatékonyan képviselt az újbestiek érdekét. Ennek sincs jogilag semmilyen következménye, még talán politikai mert ezek általában a közvéleményben nem jelentek meg, és nem, üt, nem ütötték át, és azt az ismertségi szintet, hogy ennek bármilyen egyéb következménye lett, de volt olyan időszak a gújkastik képviselőtestet, de na, akkor én még ellenzéki képviselő sem voltam. Tehát ez valóban ilyen a 90-es és a 98-as évek. Csak a hely szelleme sukta meg önnek, amióta ön a polgármester? Hát nem, hát én is figyelemmel kísértem ezt, és rengetegszer jártam képviselőtestület ülését is figyeltem, hogy... Akkor nem tettem, is volt szükség venni. a helyszellemére. De de de azért mondom, hogy ez volt, és igen, tehát hogy ez egy örök vita, hogy, hogy szabad-e kell -e, lehet-e, vagy mondom azok eseteket, ez -e bizonyos fontos kérdésnek Aztán, hogyha ezt eldöntöttük, mert már ebben vita lehet. Nyilván mi meghozt Legyen, hogy akkor milyen, ez egy nagyon akar akar is fontos dolog, mert ez eszembe se jutott, ugye itt most arról van szó, hogy valójában ez, ami itt meg lett fogalmazva, ezt az újpesti polgármester fogalmazta meg, ezt semmilyen testület a polgármester hivatalon belül nem erősítette meg, ez közgyűlés előtt tudommal nem került. Itt egész egyszerűen van egy több, mint gesztus a, a polgármesternek, és az a kérdése, hogy akik ott képviselő jelöltek ebben a választási körzetben, ezt a gesztust valamilyen formában viszonozzák-e? Ráadásul ugye abban is pikás a helyzet, vagy hát nem pikás, de érdekes, hogy itt Újpest polgármestereként levelezésbe keveredek, ha, ha esetleg válaszolnak, de minden esetre a kezdeményezés megvolt, olyan emberekkel, akiknek nincsen Újpesti érintettségük azon túl, hogy itt indulnak el. Ugye itt, ha megnézzük, a két farkókutya párt jelöltje az, az a legjobb tudomásom szerint Pécsánél, de a DKS Marjú László a, a, a, a Budán lakik, legalábbis a saját Facebook-bejegyzése alapján ez egyértelműen kideríthető, de a Hegedűs Zsuláné, ö, bocsánat, Hegedűs Lóránni semmi újpesti lakos, tehát ilyen szempontból. Az is Kilenc létehető. emberről van szó, hogy én jól emlékszem? Nem, sokkal több jelölt van, 17 vagy 10, nem is tudom, már pontosan így megváltozik, mert sokkal több volt, csak aztán nem valaki szembe A, a választási eredeti adata hogy alapján 19 jelöltet vettünk nyilvántartásba, de itt, itt a felsorolás csak sokkal kevesebb, lehet, hogy ezt tévesztett meg. Az lehet, az is, hogy a HVG mérpont ezeket a neveket emeltek ki, és sorolta fel, azt nem tudom. Jó, tehát akkor törölve a 9, egy-egyes kell oda tenni, ön mind a 19-nek írt, illetve ha jól értem, akkor mind a 19-nek lehetővé tette, hogy akkor ezek szerint a polgármesteri hivatalban ezt a levelet átvegye ő vagy valaki. Igen, a... Igen, igen, ez, ez az egyetlen a jogi vagy jogszerű megoldás A 19-ből hány vette föl eddig? Nem néztem én ezt a statisztikát, tehát azt tudom, hogy... hogy, hogy három vagy négy képviselő már meg is tette a nyilatkozatot. Tehát például Horváth Imre, a jelenlegi országülési képviselő, aki az időközi választáson még az MSZP színeiben indult és lett képviselő, de miután -e az ő megítélése szerint, ami egyébként részben egyezik az én magánemberi véleményemmel is, hogy az MSP átjátszott ezt a körzetet a DK-nak, ráadásul egy olyan jelöltnek, akinek semmi az ige, a világon semmi köze nincsen Újpesthez, ő, akkor kilépett az MSZP-ből, és most független jelölt. Ezt a részét értem, de azt kérdezem Öntől, hogy majd, hogyha a hétfőn kiderült délután kettői, ki mindenki írja alá, akkor egyébként ezeknek az embereknek a névsarát, tehát hogy kik azok, akik egyébként ennek eleget tettek, ennek úgy van értelme, hogy ezt valamilyen formában közzéteszi? Nem, nem, nem tudom, ennyire, ennyire tüvélesen ez nem lett végig gondolva, az is lehet, hogy igen, mert azt is meg kell nézni, mert most ilyen nagyon szenzitív világot élünk, hogy, hogy azok, akik megtették a nyilatkozatot, akkor az nyilván egy hozzájárulás, tehát hogy akkor az ő nevük az nyilvánosságra hozható, de aki nem, vagy nem vette át a nyilatkozatot, teljes bármit, mértékben vagy... értem, de hogyha én komolyan veszem azt, amit ön mond, akkor valójában ez itt most a polgármesternek egy kezdeményezése, vagy wintermont t akinél oda van írva, vagy polgármester, de ott most töröltük. Ez egy magánember, aki egyébként mellette polgármester is, de most magánemberként kérdezi, mert ez a kettő ebben a formában azért keveredik, hiszen azért mégiscsak a város tehát hogy, hogy azért ez ebben a formában eldöntendő, különös tekintettel arra, hogy miután ön az újpestiek nevében, de mindenféleképpen a közgyűlés által felhatalmazott emberként, ahol két ilyen határozat is született remélem, hogy nem tévedtem már és nem tizenkettő született, akkor ott, ott ön azért azt feltételezném, hogy az újpestiek számára, hiszen ezt nem csak magának teszi valószínűtlen nyilvánvalóvá akarja tenni hogy a 19 jelöltből kik azok, akik ennek a maguk módján tettek izé, nem tudom mi a jó magyar szó hát nyilván ez a lényeg és itt, itt kanyarodok vissza, amit az elején mondtam ugye, hogy akkor ö, hogyan ítéljük meg azt a kérdés, hogy vannak-e olyan fontos országos ügyek, amelyekben itt helyi szinten valamilyen ö, módon bele kell szólnunk rá kell világítanunk föl kell hívni a figyelmet bizonyos, bizonyos dolgokra és ugye, itt kanyarodok vissza arra amikor az az ominózus jegyzői levél volt, amely a népszavazáson való részvételre, szigorúan a részvételre buzdított, és a elmarasztaló határozat született, hogy ezt a jegyző nem teheti igen. meg. ellenben a polgármester pedig minden további nélkül megtehette Így volna. Született ez. Így született ez, hogy akkor igen, hogyha erre van nekünk hivatalos papírunk, hogy a polgármesternek ilyen típusú jogosítványa van, és egyébként mi, mint közösség úgy ítéljük meg, hogy ezekben a fontos ügyekben kell és nem szabad, tehát kell megszólalni, nem szabad csöndben maradni, világosan kell tenni bizonyos dolgokat, akkor ezt tegyük meg. Ennek semmilyen jogilag kötelező ereje nincs, tehát hogyha aláírja és nem ennek megfelelően szavaz, azt ön semmilyen módon nem tudja szakciálni. Nem, ez, ez, ez, ez, ez egy szigorúan politikai, politikai kérdés, mint ahogy arra se kötelezhetek senkit, hogy, hogy, hogy bejöjjön vagy beküldjön valakit a városházára, hogy ezt a levelet átvegye. Volt olyan, most lehet, hogy mondhatom, lehet, hogy nem, inkább nem mondom, nehogy baj legyen belőle, aki viccesen visszaüzente, hogy ő nem jön ide, mert messze van, vagy lehet, hogy nem tette hozzá, csak a kollégák eh, eh, tolmácsolásában ismerem a sztorit, és hogy egyébként, ha értekel neki is, van egy levele számomra, és menjek el érte én, Tehát, hogy van ilyen reakció is, tehát, és akkor ezzel múlva az ember nem tud mit kezdeni, a, hely, a helyén kell kezelni ezeket a dolgokat. Itt van egy megjelenített uh, válasz, amit a Momentum írt. Én ezt, uh, ha valaki kíváncsi, rá, akkor olvasom a ezt a részét. Itt nem kezelném különös arra, hogy bevárnám uh, a 26-a hétfőt. Itt mondanám, hogy 27-én, tehát egy nappal később fél nyolctól este nagyon messzire jött ember lesz az akváriumklubból. Ha, ha, ha, <gül> ha, ha már dátumokról van szó. Um, én Önt ismerve... Azt feltételezem, hogy ön annak örülne, ha a 19-ből 19 válaszolna, és 19 vállalná, vagy garantálná azt, amit ön kér tőle? Az most már egészen biztosan látszik számomra, mondom úgy, hogy nem néztem a hogy nem kértem erre volna biztosan lesz ő neki nem beszélj ugye ráadásul van ez a kamupártos történet, Az a kamupártok azon túl, hogy most becsekkoltuk a választásra. mert túl sok mindent nem tesznek hozzá, tehát lehetszünk mert ne kéne beszélni a telefonba? Hát én ugyanazt csinálom, mint az elmúlt 10 percben, most remélem, okay. hogy, hogy jobb. Jó. Tehát az a lényeg, hogy nem. nem Vagyok benne biztos, hogy itt a, akár a többség is nem fogja venni. Nyilván az is egy jelzés, az is, hogy mennyire gondolják komolyan, hogy, hogy egy, egy városban akarnak indulni, azt szeretnénk az országgyűlésben képviselni, és akkor egy számukra polgármester által írt levelet nem gondolják fontosnak, hogy átvegyék. Nem azért, mert a polgármester fontos, hanem azért, mert a város fontos. Megmondom az, azok az emberek, akiknek a bizalmát, meg a szavazatát szeretnék kérni. Meglátjuk. Jó, miután azt kérte tőlem, hogy 8 óra 55-re adjam vissza, most 8 óra 54 perc van, akkor nem követünk el olyasmit, hogy valamit félbe kéne hagyni. Állampolgári eskü? Igen, igen. igen, igen. Azt szokott ilyenkor lenni. Jó, nagyon szépen köszönöm. és Én akkor köszönöm. héten ugyanígy hiszen péntektől lesz majd ünnep. Jelen, szép napot. Viszont kívánom, viszont hallásra. Önök Wintermantel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Van három percünk az akármire, mert 8 óra 57-től van két és fél percünk. A... műsor ismertetés. Utána ugiatilával Attilával beszélgetek, akkor már ismét nem lett. Ezek most ilyen periódusok. 061 489 099 és 06 Jó reggelt. Jó reggelt, Tagányi vagyok. Hát szia úr, nekem ez a levél azért egy kicsit nettes, amit a Wintermantel Zsolt úr kitalált. Mert Azért, mert hogy ez a levél tartalma élből feltételezi azt, hogy hát aki ott képviselő, az nem biztos, hogy újpest javát akarja. Tehát azért én erre egy választlevelet írnék, és a kamupátokra is szól, tudom, de mindenkire ez nem lehet igaz. Már mi nem lehet igaz? Hát a levél tartalma, hogy, hogy most akkor nyilatkozni kell, hogy ő új perc javát fogja szolgálni, és azt akarja, hogy ott minden szép és jó legyen. Hát aki képviselő akar lenni, gondolom, hogy ők is erre törekszenek ezen a módon próbál egy olyan kaput állítani, amin ha valaki átmegy, akkor azzal bizonyít valamit, ha pedig nem megy át rajta, akkor azzal is kifejez valamit. Hát igen, azért telefonáltam, mert ez nekem azért egy kicsit, szóval nem egyenrangúak. Ők ellenfelek, nem ellenségek. Hát győzön, hát akit a... megtabaz a lakosság, nem? Ebben is így igaza, hiszen egy önkormányzati vezetőnek, egy országgyűlési képviselő nem ellenfele. 061 és Egy telefon még belefér. De már az is csak nagyon szűkösem. Zenese lesz. Az túl lassú a gép. Mondtam, hogy a mai műsor is, mint általában szöveggel, zenével is csöndeltenik. Most az utóbbi van. Rövidek leszünk, előre szólok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nagyon tetszett a reggeli zenés műsor. Ez olyan megnyugtató ebbe az ürült. Örülök, hogy tetszett. Nem tagadom, benne volt a szándékom. Ádám teljes. A misort a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok, lehet? Akkor frissen fülgél. Ugi Attila van a volánban. Hogy van a kedves köhögése? Köszönöm szépen, az egészen jól. És mi nincs? Az, ugye ezek olyan mondatok, hogy az egészen jól, és akkor van egy ilyen izé de valami más, ami közt, ami tehát nem tudom, ne, ne bonyolódjuk nagyon zé, mélyen a testben, de valami kevésbé működik? Hát igen, igen, igen, igen. a kevésbé bírom a, a zsíros ételeket, és most sikerült valamitől beletaladnom, amitől... Ez egy jó szóképzelő. Ugi Attil, aki beleszaladt egy zsíros ételbe, úgy láttam is, mint egy közlekedési balesetet. Hát, gyerekorom gyerek, gyerek, óta nem nagyon szeretem ezeket az ételeket, nevettem, csak vannak olyan helyzetek, amikor nem tud az ember kitérni előle, és, és hát igen, ez most éppen egy olyan helyzet volt. a Gábornak, amikor voltam a Freyel Afrikával, akkor volt egy ilyen életmentő akciója, mert valami nagyon olajosot tettem, és borzasztóan voltam, és a fogalmam sincs, hogy honnan de szerzett viszkit, és azzal másodpercek alatt meg lehetett oldani. Hát nem, de én most peketetejárt hittem. <gül> a hasonló, de annak az pontok képességében nem vagy tisztában. <gül> igen, hát uh, azért igen, az ember munkai, de csak ne, csak ne járjon rá a bárfekvényre, mert... meg. Uh azért az viszonylag eh, hogy mondjam, azt hogy el tudja eh... egyébként képzelni hogy legyen egy olyan közélete Magyarországnak Gyurcsánytól Orbáni tehát nincs különbség, hogy valaki oda megy a mikrofonnal együtt és azt mondja, hogy fújjon ebbe bele miniszterelnök úr, mert nekem az a benyomásom, hogy ő egyébként itt az állapotban van, tehát ezt el tudja képzelni mert én el tudnám képzelni, hogyha ez egy jó, humorú és könnyed, laza hongulató ország lenne egyébként meg hát ez szint a provokáció kell Hát én azt gondolom eleve, hogy uh, ha az ember feketén és gondolkodik a világról, uh, akkor nyilván ebből mindenki a, a maga oldalának uh, mondja le azt a következtetését, uh, hogy, uh, hogy ez hogy néz ki, és miként néz ki, és hogy mennyire, uh, men, mennyire lehet elítélni a másik felet azért, mert iszik, vagy uh, de De ezek, ezek önmagában azt, hogy most... Uh, ezek jó pofapajénok nyilván lehetnének, mert én is szoktam mindig azt mondani, hogy autót és város sem lehet alkoholos befolyásoltság alatt irányítani. Tehát ez azt gondolom, hogy ez nagyjából teljesen Igen, az a fel, gond, de... hogy, hogy a hangulata nem teszi lehetővé ennek a, a városnak. Így aztán, amikor voltam a békemeneten a Filipovval, és ott két vagy három ember a Kossuth téren megszólt, akkor annak alapvetően nem az a része maradt meg, mert e, azért én elég sok tömegdemonstráción vettem részt, és nem csak tömegdemonstráción szóltak meg, tehát e, azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a jelentősége tízes skálán alulról verte az egyest, de azért az jó lenne, hogyha a, ennek az országnak a közhangulata olyan lenne, hogy ezt az egészet sokkal lazábban lehetne kezelni. Tehát adott esetben egy ilyen szituációban egy Gyurcsány azt mondaná az illetőnek, hogy hát bár ott ugye az a baj, hogy szemtől szemben, nem történt ez meg, a háta mögött történt ez meg. Tehát hogyha bárkinek ilyen vagy más jellegű vitája lenne bárkivel, akkor azt mondaná, hogy édes fiam, szabadjen egy szondáért, én itt maradok és megfújom neked szívesen, tehát Bárilyen lenne igen, az országnak a közhangulata. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy egy picit, hogyha a, a Skandináv vagy német alföldi pedantériát lehetne Magyarországon beleegyíteni eh, egyíteni vagy összekeverni egy eh, cseppnyi mediterrán, eh, Ó, hát a Pesti Flaster is elegendő. És ha már a Pesti flasterről van <gül> szó, ugye a hollapnál e találtam ugye, egy cikket, ami arról szól, mert meg fogom találni, ami a kátyúzásról szól, igen állandó feladat a kátyúzásról. ugye beszéltünk a 18 Nonprofit profit ZRT. Én nem tehát, ugye tudja, hogy amikor az ember közlekedik Budapesten, akkor fogalmas sincs népe anyadi kerületben van. Tehát az ember nem így közlekedik. Én a hegyen rakom e egy olyan utcában, ahol nincs az az, az, út, az úttestnek alapozása, mert az ott a hegyen val, megvalósíthatatlan, így aztán annak az útnak a színvonalával kapcsolatban, vagy minőségével kapcsolatban nem mondanék semmit se. De önnek, mint polgármesternek, önnek, mint a fővárosi kérdés tagjának azt kell, hogy mondjam, hogy például idefelé jövet a rádióba, hogy ez a 11. kerületben van, átmegyek a 12. keletben, nem tudom még hány kerületen, 11. és, és itt ugye nagyon sokan nem, de be, közlekedvél a 13. kerületben, szerintem nem csak az 1-es és a 7-es, beszéltem a 7-es sincs nagy jó állapotban, az M1 és az M7-es, egy készen katasztrofális állapotban vannak az utak. De nem azt nézem, de, de, de, de. hogy milyen, milyen artériás hálózata, vagy milyen vénás hálózata van, tudja ezeket a, ezeket igen, a hajszálereket, igen, igen. nem azt nézem, hanem azt, hogy milyen mennyiségben van az a törmelék, ezen kátyuk mellett, vagy ezen nevezzük inkább kisebb gödrök mellett, amit egyébként kihordanak onnan az autók, és amelynek a kátyúzása valójában megvalósíthatatlan, mert olyan mennyiségben vannak jelen, az ember tisztában van, hogy ennek a teljes rekonstrukciója az teljes lehetetlenség mert annyi pénz viszont nincs, de hogy majd Budapestnek az úthálózatáról lehet-e úgy, engineerál beszélni valószínűleg nem. Az, amit én tapasztalok, hát azra majdnem azt tudom mondani, hogy ez kritikán Rudi. Igen, igen, azt tudom mondani. Három megjegyzésem lenne. Az első egy picit távolról kezdődik, és ez egy érdekes kísérlet volt, nem megkerülve egyébként a problémát, csak megosztom a hallgatókkal. A céget szándékosan nem mondom, hogy hol voltam, bemutatom, mert lehet, hogy ez reklámnak számít. Egy nagyon komoly technikai fejlesztő cég Magyarországon. Van egész Európában a fejlesztési központjuk, és egy nagyon érdekes kísérletet mutattak meg egy nagyon-nagyon elavult, régi Samsung márkájú mobiltelefonnal. Szóval csinálja, a Samsungot éves... mondja, ezt a céget nem akkor mondja azt a céget is. a Samsungot mondtak, akkor mondja. <gül> <gül> Nokia. Igen. Igen? Nokia állata, Igen? de, de Igen? nem a telefonos Nokia, hanem a, a Igen? Nokia és a Samsung. Közös cégén voltunk egy és megmutattak nekünk egy, egy nagyon érdekes fejlesztést. Ez kifejezetten egy ilyen okos út bemutató volt, hogy mi mindenre képesek már útba integrálva, és hogyan tudják ezeket a dolgokat csinálni. A lényeg az, hogy letesznek egy olyan nagyon elavult régi telefon, 5-6-8 évvel ezelőtti eszközt, ráteszik a kocsira, és elmennek vele az úton. Az még azt is pontosan meg tudja mondani, hogyha bediktálják, azt, hogy milyen évjáratú és milyen márkáig az autó, hogy a sofőr, aki vezetett, az gazdaságosan vezetett, hogy nem, mennyi ideig tartott neki a kéziváltást, gyors volt vagy lassú, de ami a kátyukhoz kapcsolódik, ezzel a történettel kapcsolatban, az az, hogy a rezgéseiből annak az autónak, ahogy halad azon az úton, föltérképezik, hol van a kátyú. Tehát végigmegy, aztán az föl tudja tenni egy térképre, majd azt, hogyha kell, akkor elküldi a közút közelőnek, aki csak kimegy, és a közút ellen azt mondja, hogy igen, valóban... De annélkül, hogy a vallásos embereket pénz. megbántanám, nincs az Istennek annyi pénze, amit ő egyébként a... elkölthetne akár ott azért. Az az az az világos, világos. Hát világos, De Ez csak az egyik nagyon fontos, vagy nagyon, nagyon, nagyon, nagyon ö, ö, ö, komoly megjegyzésem volt ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ezt már viszonylag egyszerűen lehetne diagnosztizálni. Az a probléma ilyenkor, hogyha ha, ha, ha az Úristen nem küld ránk olyan típusú telet, mint amilyet most küldött ránk, hanem mondjuk lehet hideg, de legyen csak száraz, de ha hideg is, meg is, meg sok hó van, akkor ez lesz az utakalma, ami most itt van, és ugye gyakorlatilag ennek egy megoldás van az újra szözegezés. Tehát az hogy, az, hogy most itt foldozzák őket, és betesznek egy akár hideg, hideg aszfaltot el tapossák, jön megint egy ilyen mediterrán ciklon, egy kis hóval, egy kis faggyal, egy kis hóval, egy kis faggyal, kiforgatják a buszok belőle tíz múlva, két hét múlva, de akkor se lehet otthagyni, jó, én most kohat. nem fogok előjönni azzal, hogy nekem halvány lilagőzöm nincs, le, hogy kéne tudnom, hogy egy útnak mennyi ideig kell útnak lenni, mint hogy a 4 6 os villamosnál is fogalmam sincs, hogy ott miért van állandóan vágánycsere, meg miért van állandóan valami forgalomkorlátozás miközben pozsonyban, de ott nem vagy, tehát szemlékosan nem fogom összehasonlítani, mert Gyűröm az összehasonlításokat, mert ha most előjövök Norvégiával, akkor ugye azt feltételezném, hogy én hétfőn itt vagyok, kedden ott vagyok, szerdán itt vagyok, csütörtökön ott vagyok, és ugyanolyan rálátásom van Norvégiára, mint erre a városra, vagy erre az országra, és ez nem igaz. Tehát ilyen összehasonlítással nem élek, elnézést kérek. pozsonytól is, Norvégiától is. De valami azt belülről, hogy lehet okolni a telet, de itt a téltől függetlenül is a konzisztenciával, a minőséggel valami nincs rendjén, mert azért ez nem lehetne olyan, mint most. Tehát egész egyszerűen tele van törmelékkel azt mondják, azt a város. Nem, nem, nem Ilyen Igen, azt, azt mondják, hát persze azért, mert időközben kátyúznak, mert beteszik a kátyút, és aztán a kátyúk kiportolta. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem ezek, kátyúk ezek, kátyúk ezek még a kátyútlan, a ezek még a kátyútlan, tehát az, a, a, az, amit ami, ugye annyira friss, hogy ott van mellette még az a törmelék, amit folyamatosan hordanak ki belül az autók. Mm -hmm. Ez is lehet, de általában ilyenkor akkor szokott ez a Kácsos rész előjönni, hogy akkor szokott ilyen kácsús lenni ez az egész, amikor, amikor ö, egyszer tapadják, és aztán utána az újra kifordul a tér folyamán, mert nem szőnyegszerű felújítás történik patkától patkáig, úgyhogy fölmarják és aztán utána ö, egy teljes ö, új szőnyeg részt tesznek rá 3-4-5-6 mm vastagságban alapozva, aztán utána arra rátéve néhány centiméteres aszfaltréteget, hanem csak bizonyos helyeken, ahol kiemelték, utána oda visszatesznek egy ilyen kis, kis tapasztszerű lyukfoltozás, és akkor az újra kifordul. Tehát itt, itt ezeknél az az, a csőnyegezés az, az Az, az önkormányzat honlapja, tehát ami az öné, hogy e, azt mondja hetente 100, de van úgy, hogy 140 négyzetméter. És akkor azon gondolkodik, hogy nem, tud, nem tudtam eldönteni, hogy ez most sok-e vagy kevés, beleértve, hogy e, igen, ezen nem tudom eldönteni. Hát ugye az ez, ez csak a kedveti kezelési utakta vonatkozik. Igen, és lesz. nyilván ennél sokkal többet lehetne. Tehát, hogyha ezt hozzáadjuk, amit a fővárostól kell az embernek megkérnie a javítás tekintetében, azt hozzáteszük, akkor bőven lehet azt mondani, hogy ennek nagyjából a két és fél háromszorosa az, ami szinte heti szinten megújul. de az a baj azért nem látszik. Tehát, amiről beszéltünk, talán egy hónappal ezelőtt a, a Halomi útnak a, a kátyú mentesítését, tehát oda, oda kiment kiment egyszer a saját önkormányzati csapat, aztán kiment a BKK közút nagy nehezen helyreállították időlegesen ott a rendet, ugye ott is már eleve mondták, hogy szűnyegezés kell majd csak ugye szűnyegezni télen nem lehet, meg kell várni március végét hogy az aszfaltkezelő nem kell, meg el tudjanak indulni, de az információim szerint nem tudtak most március 21-én a héten elindulni, mert hogy hideg volt az idő csak a jövő héten fognak indulni tehát akkor tudják ezeket a komolyabb aszfaltozásokat elkezdeni bizony, ha most visszamegyünk azon az utcán, akkor ha nem is olyan rettenetes állapotokat látunk mondjuk hat héttel ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, amikor erről beszéltünk legutóbb, de azért lehet látni, hogy, hogy azok a foltozások, amit akkor, amit akkor közösen megcsináltunk, azoknak az állapota, azért ez nem olyan jó minőség hosszú távon, amire azt lehetem mondani, hogy na akkor ezen bátran végig lehet menni egy, egy kerékpáral, annél, hogy az ember ne nézne arra, hogy van egy gödöl előtte, vagy nem. És ez nem 18. keleti kérdés messze nem, tehát ezt most nem a Sőt, hát én tudom, én ezt érzem, sőt, azt is tudom mondani, hogy vasárnap voltam egy plébánia szentelésen a testvérvárosunkban, Tusnádfürdőn és autóval mentem. Kétszer kétságos autóút előtt, és hogyha az ember megy végig rajta az autóúton, akkor gyakorlatilag Uh, teljesen tiszta út, nem olyan régen adták át ez a Brassói elkerülő út és egyszer csak egyik pillanatban a másikra éjjeli szekrény nagyságú kátyuk lennek rajta, úgyhogy ha az ember nem kapcsolja be a vazét és nem visít a telefon a célvédőn, hogy veszély van az úton, akkor a félhomályban úgy beleszágult ezekbe a kátyukba 60-70-nel hogy gyakorlatilag jó, én ezt nagyjából úgy vetettem föl ezt a problémát, hogy én sem tudtam képzelni, hogy erre egy olyan választ lehet adni, ami engem megnyugtat, csak szerettem volna azt Egy dolgot tudok mondani. Az utam utam te... köhögnek. Én, én, én, igen. én egy dolgot tudok mondani. Uh, azt szokták mondani, hogy általában egy jól előkészített, beasztaltozott út élettartama, ha nincsenek extrém uh, időjárási uh, helyzetek, és nincsen extrém terhelésnek kitéve, tehát sokkal nagyobb tengelynyomást eredtenek rá, mint amire egyébként az validálva volt, akkor azt lehet mondani, hogy olyan hat év múlva kell újra visszamenni oda, és, és megint egy, egy aszal adni neki. Én élek, hogy Danúperrel, hogy azért Magyarországon a, nem is tudom, hogy volt-e olyan időszak, vagy Budapesten volt-e olyan időszak, amikor a fő közlekedési utak kivételével a legfontosabb ütőereinek a városnak. Hát látja, ez egy olyan beszélgetés, ami, hogyha lenne, ez ugye sokszor ilyen. felvetődött az, hogy az ember csináljon egy fővárosi rádiót, különösen, amikor Budapest volt a nevetett, hogy az ember abba gondol bele, hogy egy gondos városvezetés, az valójában az utakkal, a közművekkel, a házakkal, tehát hogy az egy olyan ütemezett fenntartást feltételezne, ami azt hiszem, Budapesten nem merném meg kockáztatni, hogy milyen szinten van jelen. Mert ugye az, hogy most a hármas metró, ezek kiragadott példák, tehát ezek, ezekkel nem lehet jellemezni egy fővárosnak az állapotát. Ugyanakkor ez mégis És hát ugye ezt mindenki tudja pontosan a saját lakását illetően is. Tehát mindenki szeretné megúszni azt, hogy a vezetékeket a vezetékeket kicserélje, hogy bizonyos dolgokat karbantartson, Csak az a helyzet, például az én radiátoraim szinte egy időben adták meg magukat jelezvén, hogy hát ennyi és amikor utána néztem a papírokban, ezt is, tehát én voltam az, aki ezt nem néztem meg, és aztán szépen kicseréltem őket, de ha mondjuk ott nem lettem volna, otthon beázott volna bárki, akkor ez mégis az én hibám lett volna. És hát ennek a felelősségét, a permanens felelősségét ebben a városban én egy tízeskálán nyolcasra, hetesre, hatosra még sose jöttem meg. A szándékot tapasztaltam, csak hát a szándék kevés. Hát, ez így van. Nyilván, nyilván egyrészt forrást kell rendelni, mert és mindig az, az, az az örök kérdés. Tehát egy, egy város fenntartása esetében, főleg mivel politikusok, politikai testületek döntenek arról, hogy hogyan és miképpen mire fordítsák a városnak a forrásait, sokkal inkább új kérdések védelmozását keretik, mert azt át lehet vágni talán. Azt nem lehet megtenni, hogy az üdvői út, Megkapta e, a következő 6-4 Nem mondják, hogy dák e, hát. Ebből a szempontból talán a 44 vagy meghozott hozott egy zseniális fotót, mert az első vonal felidézve Velencén látták a kilátót, és ott jóformán többen akarták átvágni a szalagot, mint áll, milyen hosszú volt a szalag. Volt, akinek nem is volt már olló. Úgyhogy, amit ön mond, és ráadásul ez minden városvezetésnél és minden szituációban ugye. így volt, tehát ezt nem lehet politikai színezetre bontani. Jó, nem, nem, nem azt mondom, nem, nem, nem, hogy ezt hát, ki van ez a téma, csak hogy felírtam a falra. Én, én azt tudom mondani, hogy én emlékszem azokra az időszakokra, amikor volt, amikor még Bagad Gábor is, ugye azt mondta, hogy majd tudálni fog minden egyes kácsonál, és okay. Jó, a, legyen, legyen a valami lapó, más hát. azt mondja, tudom, hogy a jegyző fölött ön nem disponál, de ugye amivel bekerültek a hírekbe, hogy ez így szólt az MSZP Budapesti elnök a 18. keletben kezdeményezte, hogy nézzék át a Fidesz és a Lévai Katalin rendülettel párt ajánlásait, van-e olyan egyezőség, mint több másik keletben? A helyi jegyző nem engedte, hogy belenézzenek ezt e, kommentálhatja, vagy elmondhatja, vagy annyira a fel a jegyző, hogy nem szeretné? mondom, de hát az elég karcos lesz, és lehet, hogy Kunhalmi Ágnes a falnak fog szaladni ettől, de hát ha valaki hisz az általános és titkos választólyokban, akkor ilyen fel sem benne. Tehát az, hogy az én ajánlásomat Kunhalmi Ágnes megnézze, hát ezt kikérem magamnak. De azt mondom, hogy a Kunhalmi Ágnes ajánlói is kikérnék, ha én kérném azt, hogy ugyan mutassák már meg, hogy ki ajánlott a Kunhalmi ágnes -t. Ez nonsense. Tehát a politikai felvilágosodás kora óta alapvető demokratikus követelés az általános és titkos választójog. Na ez pont a titkosba szalad bele. Tehát ilyet nem lehet. Ilyet a jegyző nem csinálhat. Hát akkor holnap majd a Jobbik kéri, hogy nézzék meg a Kunhalminak az ajánlásait? Most vagy egy szándékos provokáció, vagy ilyen buta ez a röld. Illetve hát akkor azt lehet mondani, hogy az a része viszont már normális talán, hogy más pártok ajánlás gyűjtésével kapcsolatban, amúgy nyomozás zajlik ebben a körülben. az elepés Kassé Dánieltet ugyanis fejezte, és mintán azt találta, hogy 8 párt írt vissza a nevével, adataival és hamisítottanak az aláírását, a jegyző megerősített, hogy a rendőrség több párt ajánlásait lefoglalta, a Fidesz és a rendőrt ajánlóívei azonban a hivatalban vannak. Ez így van, tehát hogyha ő feljelentést tesz, mert gondolja, hogy. Jószabálysértést, a törvénysértést. Érvezz akkor majd a jegy, akkor majd a rendőrség nyúzó Hát nem a, a szocialista pár hát. Újabb terület. E, rengeteg hír van. E, a helyzet az, hogy még mielőtt a, a Rock and pillanatainkat kezdenünk, e, ugye, óvodai bejárások vannak, hogy meg lehet nézni ilyen, ilyen intézmény bemutatkozások. E, Mennyi a gyerek? Örvendetesen növekvő a gyerek rétszám. Ennek azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudjuk pontosan meghatározni egyébként az okát, mert ugye van egyfajta trükközés, erről már ezért beszéltünk, hogy a szolgáltatások minősége a 18. kerületben a környező településekhez a szódai szolgáltatások esetében jobb. Ezért általában azt csinálják, hogy azok a szülők, akik szeretnék ide, iratni a gyerekeiket, azok keretkeztetnek állandólak címet, még uh -huh. akkor is, hogyha az Igen. agglomerációban élnek. Tehát azért az teljes egész pontosága nem lehet megmondani, hogy tényleg életvitelszerűen itt vannak, de azért az látszik, hogy a gyerek most azért törvendetesen növekszik. Nagyon sok olyan telet területe van a kerületnek, amol az Most azok gondolkodó, hogy emiatt, emiatt haragudhat-e az ember, de valójában, hogy miközben jogilag nyilvánvaló, hogy aggályosnak találja, hasonló szituációban ön is azt mondaná, hogy érezze ezzel a lehetőséggel, mert mindent ne akar adni a gyerekének, és amennyiben ez nem jogszabály ellenes, legfejebb megszólható, akkor a gyerek érdeke való, annál semmit, hogy a szülőjét, emből az okból, mármint a lakhely bejelentkezése miatt megszólják. Nem csak azt az, az, az néztem magamban, hogy mennyire berzenkedem, és hát azt éreztem, hogy ez egy tipikus hazai jelenség. Én azt, én azt, tudom, én azt tudom mondani, hogy én nem berzenkedem. Tehát én örülök, hogyha ha tulajdonképpen a szolgáltatásainkra így szavaznak a környéken élők, mert azt mondják, hogy ez egy jó, jó szolgált csak az szolgáltatása. csak a fontos, hogy a bírja. Még tulajdonképpen csak az a probléma, hogy a folyamatos üzemeltetéshez kapcsolódó Önnyi, forrásokkal meg tudjunk megállapodni. Én azt gondolom, ez egy tiszta helyzet lenne, hogyha mi azt mondanánk, hogy mondjuk azok a gyermekeknek, tehát ezek, ezek után járó szolgáltatásokat mi, mi, vagy forrásnövekedést is alányosan tudnánk, uh -huh. akár a központi akár a kerületekből. Ugye az a hogy bonyolult, mert a közétkeztetésnek a hozzájártási rendszer, amit mi fizetünk, illetve amit a település fizet, ugye mi fizetjük a, a bot, volt egy nagyon érdekes történet, ez most már tulajdonképpen ebben a szempontban nem igaz. Nálunk az egyik közétkesztető cég, aki a közétkesztetést bonyolította, az egyik agglomerációs településnek az önkormányzati közétkesztető céget, tehát 100 önkormányzati tulajdonban lévő cége volt. Ők ott a legjobb szolgáltatók, de, de ők voltak viszonylag drágák is, de mindenki borzasztóan meg volt vele elégedve. És a agglomerációs településnek a gyermekei is hozzánk jártak étkezni, és volt egy jelentős különbség a dítételben, tehát amit az önkormányzat fizetett, és amit egyébként a szolgáltatásért, és amit egyébként állami támogatásként, illetve szülőibe fizetésben visszakapott. Tehát gyakorlatilag ez az agglomerációs település átküldte a gyerekeit a mi intézményeinkbe, ő szolgáltatta az ebédet, és a különbözetet, a jó szolgáltatás mi kvázi duplán megfizettünk. Most ez már nincs így, mert hogy a, az, a mondani, elment, ügyes, az a szolgáltató elment, de ugye, az a szolgáltató elment, de például ilyen helyzet is előállt, amiből tízmilliós nagyságrendű éves tulajdonképpen szuficitek alakultak ki, amit ö, nagyon korrekt módon úgy lehetett volna rendezni, hogy az a kamerációs település ezt a, ö, az önkormányzatnak a átutalta volna. De ez nem az eszébe. ez nem. Beszéltem velet, hogy jó kapcsolatban vagyunk egyébként, de hát és akkor ezek a mondatok így hallzának, hogy én értem a problémádat, Atila, de értsd meg. És akkor most már többé-kevésbé. Be... Igen, igen, azt mondta, igen. hogy őt nem kötelezi semmi erre. Igen. Igen. Ő ezt nem fogja igen. megtenni. Hát oda, én már nem fogadálom te? Az összes kerületi, kerületi számot. tehát hogyha hozzá tesszük azokat, azokat az óvodákat is, amelyek, amelyek alapítványi vagy önkormányzati megállapodás alapján, de Magánovodák vannak, mert vannak olyanok is, amik nem önkormányzati fenntartásúak, csak részben önkormányzati, hát tulajdonképpen beovodásztatású helyek. 25 óvodáról tudunk beszélni. Ezek között vannak, akik speciális igényűek, tehát olyan gyerekeket tudnak ellátni, és ebben viszonylag ritka az egész agglomerációban, beleértve a környező Kispest vagy Erzsébet települést is, vagy kerületet is, ahol olyan, olyan szolgáltatást, ahol autisztikus gyermekeket tudnak fogadni, külön integrált csoportokban, tehát a nem túlságosan, hanem mérsékelten autisztikus gyermekeket. Aztán, aztán vannak olyan, ahol, ahol esen is gyermekeket tudnak fogadni. Tehát nagyon sok olyan, olyan speciális intézményünk van, amelyik direkt arra van a kondicionálva és a nevelők, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások azok pontosan arról szólnak, hogy azoknak a szülőknek is tudjunk segíteni, akiknek valamilyen szempontból fogyatékos gyermeket kell, fogyatékkal élő gyermeket kell nevenünk. A kerítés veszik körül immáron a Vándor Sándor utcai játszóteret. Erre ott külön igény volt, mert ugye ez egy hír, ami azt jelenti, hogy korábban ott nem volt kerítés. Ám ennek a kerítésnek a hiányát az ott lévő gyerekek szülei mondták, hogy az ott jó lesz. Igen, ha lesz. igen, igen. igen, igen, igen. Van, van nekünk több ilyen, ez a Budapest Dialóg nevű oldal, amit ajánlok most is a hallgatók figyelmébe, hogyha van hangulatuk, ötletük, kedvük, akkor nyugodtan tegyék meg, hogy fölmennek rá és, és jelzik a interaktív felületen, hogy hol mit szeretnének megtenni, és ezen, ezen a felületen volt először jelezve ez, a, ez az igény, ez a probléma. De ezekkel kapcsolatban én azt tudom mondani mindenkinek, aki ilyen, ilyen helyzetben van, hogy azért azt mélegenje, hogy amit ő maga, vagy mondjuk a szűk közössége fontosnak gondol, az nem biztos, hogy aztán utána a szélesebb közönség is így gondolja. Számtalan példát tudnék erre mondani, van egy nagyon édes történet, ha arról szól, hogy volt egy pad az egyik lakótelepnek a szélén, egy fal, egy ablak mellett, és a nénik küldtek nekem, ezt egész pontosan bejöttem én, hogy ő nem szeretné, hogy ott legyen ez a pad, tegyük arrébb, amelyik közelebb van a sétányhoz. Mondtam, hát akkor tessék összegyűjteni, hogy ki, hogy szeretné. Lényeg az, hogy gyűjtött több tucat aláírást, behozta, megjelent nálunk ezzel a több tucat aláírással, és hát akkor én szóltam a kollégáknak, hogy jó rendben van, akkor alj tesszük. Ez még egy a három hónapos folyamat volt, amíg ez lezajlott. Szerintem még meg sem száradt a betont az arréptett padnál, amikor telefoncsörgés, a e-mail e fiúkomat elárasztották a tiltakozások, hogy ez micsoda a tisztóság, hogy ők ott az árnyas falat szerettek pihenni, és most arréptettük a padot. És akkor mondtam, hát meg egyeztetve volt, hát itt a néni gyűjtötte az aláírást. De hogy az a néni nem is abból az utcából gyűjtötte, hanem a barátnai. A helyzet az, hogy, hogy igazából jó hát, szemben. Rengeteg téma marad, de maradjunk abban, hogy belejött a Rakendrolt is, ami összefüggésben van majd a hatodikai, de koncerttel arra a jövő héten térünk ki, ugyanebben ebben az időben jelentkezünk, illetve akkor aztán majd megbeszélünk egy étkezést is. Így rendben. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, köszönöm. Köszönöm. viszont hallásra. Köszönöm. Önök Ugi Attillát hallották, a 18. keret polgármesterén. A műsort a 18. keret önkormányzat támogatta. Szól a zene, én még itt vagyok, ha akar valaki telefonál, én aztán rövidesen eltávozom, de ha valaki telefonál, akkor azt végighallgatom. Azon kevese közé tartozom, aki kiszolgálja a vevőt, hogyha ha záróra után van. hogy a záróra elvileg tízkor kell, hogy legyen, de ez egy olyan kótszerálja, ami akkor zárt be, amikor én azt mondom, hogy zárva van. De most úgy vagyok, hogy zárva, hogy még nyitva vagyok. 0614890999 és 063677 27-én kedden este fél 8-tól nagyon messziről jött ember. Nem Holnap Filipov Navracsics, ka, Karácsony, Bácskai Dobrev. Civil a felvétel. Találkozás Opocki Zolival. Honpola Krisztinával. Senki nem akar? I must have said uh, something wrong now I'm uh, long for yesterday Jööregőtt Jööregőtt, üdvözlöm uh, Azért egy mondatot hozzáküzdünk ezt meg is kácsús témához lehet? Na no, ne, persze uh, Ez így tök jól hangzik, meg nagyon klassz ilyen, uh, ilyen megszokott közfejes öltönyös szöveg volt az előbb, de azért valójuk bőszintén nagyon, nagyon egy egyszerű témát csak gyorsan földobok, hogy ő, ő, ő szerint, ő szerint így mindig az, hogy az a, a, a tél, meg a só, meg a hideget beipetesz, és ez folyamatosan így van, akkor menjünk már, ki nézzük már meg, Irott, meg a Austriát. De szándékos, ez, ez nem érdekel. Tehát engem az érdekel, De hogy itt oldjuk meg. Szándékos. Okay. Csak akkor hogy, hogy lehet az, hogy kint van jó anyag. Nem, nem, hogy nincs jó anyag. Én hogy én hát, ez... hogy kint megcsinálják jól, itt meg nem csinálják meg jól. Nézd, érzi? Érzi? Én... Tehát megint az embereket kanyarodunk vissza. It, itt valójában azt kéne megnézni, hogy egy új, tehát egy relatíve új út hogyan kopik, milyen minőségben gyártották, nem tudom, ezek kine választani e, egy, egy példát is, és megnézni annak a fejlődés történetét. Nekem ez nincs energiám, én azt tudom mondani, hogy én, aki tömegközlekedem és közlekedem autóval, egészen elképesztő állapotban látom. Én is Szépvárosa sokat közlekedek át. autóval, csak egy sokat közlekedek külföldön is autóval, érti? Én, így, is, uh, én, én, én is nem most... A sembrónik kastély előtt ugyanazon az úton megyek el, amilyen 30 éve is elmentem, most idézi elvetéve. És valahogy Érti, De ebben nem tudok mit kezdeni. Tehát én azt szeretném, hogyha itt lenne olyan, és, és ha ki sem mozdulok az országból, akkor se kéne összehasonlítást tennem, hiszen nem is tudnám, hiszen nem megyek el. Hanem azt mondom, hogy itt van, és jó. I feel like Elküldöm az SMS-eimet, addig is itt ülök, ugye ebben a sorrendben Filippovi és a többiek. Jó reggelt! Jó reggelt, kihánom fiam, ahol köszönöm az Elvis Preszty, szanamokat nekem, a kedvencöm sem Preszty. Na mindenki és nem néhány derül. Néhány nap a láttam egy, egy filmet az életéről a tévébe. Örülök, hogy Örömet tudtam okozni. Jó reggelt! Jó reggelt üdvözlöm! Én a Ugi Attilával csak a report végét, beszélgetés végét hallottam. Most két kérdést tett fel, az egyik az volt, hogy hány oda van a kerületben amire nem kapott válasz, csak a nem tudom, milyen fajta féle óvodák vannak, de semmi. A következő kérdés az a játszótéren a kerítés volt a legutolsó, akkor meg egy padról beszéltem. Én egyszer nem értem, már többször figyeltem a Ugi Attilánál, hogy, hogy, hogy beszél, beszél, beszél, beszél. Én nem szeretem az ilyen politikusokat. Ez az én véleményem volt. Meghallgattam. De ez az én kritikám is volt, hogy egyébként ez így volt, hogy én akkor ezeket a válaszokat, ha nem is fogadtam el, de minden esetre nem is kritizáltam vagy tettem szóval a választ. night was gone, but I'll never forget the kiss and the kiss in the moonlight. How well I remember! I'll always remember. What oh, what a night! Oh, it was! It really was such a night. Came the dawn and my heart and her love and the night was gone, but I'll never forget the kiss, of the kiss and the kiss in the moonlight. Oh, such a kiss. Such a night. It was a night. megszakadtunk, vagy csak hogy csak a kácsúval kapcsolatban hozzá nem, nem nem érdekel a külföld, tehát már az elején elmondtam. Tehát nem, tudom, mit, nem akarom a akarva külfölddel összehasonlítani a hazámat. Hogy máshol magasabbak a fenyők. Ez az esetben teljesen kontraproduktívnak találom. Most látom, hogy az egyik vese, a a is 8 választ küldött. Azt írtam neki, igen, holnap 7.30 fiala János, ötször írta egy rendben. Júregos. Én csak ne tegyem nem, el, nem, nem mondok külföldet, oké? Okay? nem mondok. Nem mondok sem, nem mondom ezt a szót ki. Csak akkor annyit mondok, hogy 20 éve ugyanezt a kérdést itt Magyarországon. Ő lett éve, meg 30 éve is, hogy hogy lehetne adotok állapotát, hogy... Nem oldódik meg 30 éve, nem oldódik meg valahogy... Erről beszélünk, Nem oldódik, tehát valahogy 30 éve senki nem tud normálisan utat, és kátyúz, kátyúzni, meg utat csinálni, ez valahogy nem fura. De, de, voltam hogy... De nem de, abszolút, tehát erről beszélek, persze, hogy... Hát gyert, mindig megmagyarázzák, mindig van kifogás, mindig van valami a híd, meg a show ha nem tudom mi, az én, a nem tudom mi, de valahogy és most hát nem mondom, hogy ott máshol működik ez a dolog. Nincs más máshol, ölködik... mert okay. megbeszéltük. Nálunk tulániátok nem mondtam ki direkt. De nem, nem, okay. de de de tényleg egész egyszerűen elképesztőnek találom. Jó, és máshol van mínusz 30 fok is, na mindegy. Nincs máshol. Oké, nem sikerült önnek azért abszolválni a saját feltételeinek teljesítését. Egyfolytában tele voltunk máshollal. Van úgy, hogy az ember látja értelmét az összehasonlításnak, és valamikor nem. Tehát, gondolják el, hogy amikor önök egyfolytában azt hallották a szüleiktől, hogy a Klári Jancsi Pista jobb volt matematikában, ez mennyire idegesítette önöket. Az ember a maga kedvéhez szeretne jól lenni matematikában, nem pedig azért, hogy jobb legyen a Jancsinál, Pistinál, a Klárínál. nem? Mindenkinek küldtem esemest 061 430 Eljjebes szírt el elfelejtettem 0636771161 Abba biztos vagyok Néha minden átmenet nélkül elfelejtek telefonszámokat De szerintem 439 Nem tudom, 489, 489. Nem tudom, most itt elfelejtettem Van ilyen Kiesik If I'm sentimental, back, we ain't, Na jó, elvileg egy zárószám. when oh. was ha hívnak, fölveszem, ha nem, akkor 85 másodperc múlva elköszönök. 061489 látják e jutott. 489 0999, és 0636771161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem volt az utolsó, Reggel is időnként mondom a honpolának, hogy nem haltam meg. Ez így ez, ez van jelentősége. És annak, hogy én nyáron szeretnék született tartani, az is benne hogy szeretnék egy kicsit élni. Tehát nem a gyurcsánya, magammal, meg nem tanulni, mert Jó reggelt. Jó reggelt, fia, úr. Én. Uh, csak szeretném megköszönni ezt a szép reggelt, illetve Elvis presley -t. És nagyon jó érzés, hogy éppen vezetek, és pont Elvis Presley lakátokat látok a városban. Igen, van valami esemény. Örülök, hogy örül. Bár egy lehetetlen palinak tűnök, ebben együtt azért tudok örülni más örömének. Ez régiben nem volt ennyire így, hogy öregszem, egyre jobban megy. Bárki más? 25. Ha hívnak, maradok. Ha nem hívnak, nem maradok. Mindjárt vége van. Na jó. Még mindig vannak összeszedendő papírjaim. vettem egy csomó újságot, vettem magyar narancsot, demokratát, valamit, vettem a hócikült, heteket eteket, egy há t Liget Március. Jaj. Mindjárt az hogy csak elrakom. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Az a helyzet, hogy én egy dolgot ö, hiányoltam ebből az Elvis dologból, és ez pedig ö, az a koncertfelvétel, ahol végig röhögte, szekényen. Kerestem, de nem találtam. Higgyek el, sikerült egy csinálnom, amiben azért valaki megtalálta a hibát, miközben az a furcsa, hogy ezt az egy számot én is kerestem, nem találtam, nem tettem szóvá. És ez lesz az a pillanat, amit megragadok arra, hogy elköszönjek. Döröpont, gmail.com, hogy megsértődtem-e minimálisan Söcsök. Ádám, te jössz.